يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سوره البقره بهذه النور في اولای سکه مسالده توحید د مکر رسالات دریم کی جهاد او سلورمه کی انفاق فی سبیل الله مع اولای شروعه اوی کی اول باب دیز پوری تکوم اول بابونو پای او کی د درو غیر کو تذکرہ شروعو کی ترغیب ال او د درې فرقې مؤمنان کافر او منافقان دغه صفات د نړۍ حکومت او خړوي حکومت د مثالونو سره دغه وځحت د دې جمله نو دو هم باب د یا د اسرائیل پوری په دې کې یو خبره داد چې دغه دا دا مسله د توحید بیانېږي او پاګې باندې 300 دلایل عقليا یا یو انسانو بدون یو خبره مساله د توحید ان زاد الیقلیه پاغه بندي اور پسې ترغیب ال او حقانیت کو قران به تخفیف بشارت سلوورو خبره عقب سلوور نعمتنا نعمتونو تذکرہ به کیږي معول خبره مساله د توحید دهم هغه مه د پنځه دلایلی اخ لیا درم ترغیب ال قران سلورم تخیفه بشارت لنزمت ماغا سلور نعمتونو تذکره چولنا معنا احسانات او انعامات ما کړ تاسو باندې تاسو موجود نه ما تاسو تو وجود در کړو زمكي سيزونه مې تاسو لا پیدا کړل آدم علی سلام معزز په فرشتو ک داغه توبه به قبول کړه کیفت کفرونا بالله نو د دې نه مسله د توحید او دا عام خطاب دی روستو او خاص خطابونه راشي او ما تاسو ته د ایتون راډو دی شروع کې چې کله عام خطاب وو مې کله خاص و عام خطاب دی او خاص کتابونه غمو غراډو او یا بني اسرائيل عبد الله ربي و ربكم ايا قوم يا عبد الله ما لكم من اله غيره دا و قران کې خاص کتابونه دي نه علاوه نورم مفسرين لكي چې دا متعدد کسانو ته خطاب کې دي شي کدا خطاب شي مؤمنان ناس ناسمراد مؤمنان کې نو بیا ود دې معنی او بو د ربakon هم مومنان عبادت کوي در بخل څه مطلب امیشی کوي دته داو امراد دی او کدا خطاب شي منافقانو تا محبت نه اخلاص مراد دی چې پرې د نفاق مفابد الله مخلصین الوه الدین د جیب سره سره پر ژوند منو میمان راوړای منافقانو ته خطاب شي نو اخلاص او دزلی ایمان مراد ده اوکه مشرکانو ته خطاب شي نو توحید تن مراد ده واحدو ربکم اوکه کا کافرانو ته خطاب شي نو بیا ایمان تن مراد ده چې ایمان راوړی را او بو دو ربکم ینه مؤمنان شي او دا رنګه اوس سورو ک عبادت بندگی درب دانور کارون پرې ده مفسرین وی اگر چل الفاظ عام دی یا ایوہ الناس لیکن خطاب دا خاص تے مشرکانو تا یو قول پا گداون کی, کی ولی ور پسیر رد پشک منی فرات جعلو لیلہی اندادن وانتون تعلمون دین اپوئی اکس نالمی گی چی دا خطاب, خطاب مشرکانو سره دی لیکن دا یو قول دے عام خطاب دے دا زیات بهتر ده چې دا عام کتاب شي یا یوه ناس او ای خلق او عبادت کوئ عبادت کو کافروم کوه نہ مشرکان کو نه حقدار ده بندګي هغه یواز او ربکم یلی واحد ربکم حضرت عبد الله بن باسر رضی الله تعالی عنہ قرآن کې څومره عبادت کلمات ته وټی کړي لفظ راغل له نوې امرت توحید دی ربكم والعبادتكم وجه سلا وجه دادا چستا سو تربيت کړ دې عبادت عالم دغه چا کوي چې ښهي ورته رسولي کنا مدده عبادت ولي وکاسو رب ستاسو تربيت کړ دې کنا الذي خلقكم یو دلیل شي کړ عبادت ترب وکي پديمن دلیل ولي ساسو تربيت کړ دې زفيره کړې بل چا يو نا الذي خلقكم اول دلیل دا شو هغه دا چې تاسو پیدا کړی اي دا په توحید باندې اول دلیل چې تاسو پیدا کړی اي ځانداچې تر بیاستا الله کړ دې او پیدا کړې بلې خلقکم چې تاسو پیدا کړې ادم نو وجود تراويستي اي غواذانا چې پیدا کړې ولذین من قبلکما کسانه پیدا کړی تاسو نه مخکې ترشدې تاسو نیکونه په لاران لکم تتقون دلته پارچ تاسو زان بچکه دور نا زان بچکه دی کفر دا خطاب دی د لپاره دی زان بچکه دی شرک نا زان بچکه دی کفر نا زان بچکه دی دور نا مخالفت الله تعالی نا لکم تتقون میوتن داونلوډ چې زموږ تربیاتو کوه پیدا کړو زبل امکانه د غی عبادت په اونکو پیدا کړم د دې عبادت په اونکو تربیته کړې نا دا دواړه کارونه الله کړی یا دا و زه الله پیدا کړ دا بل زما مشر دا بل چا پیدا کړ دی مامنې دواړو ساناتې کله د یو کله بل نه واللهره من قبلکم بل دلیل الله غ جاه له الارض د فرراشه او اوسمما بنا چتن دا و پیدا ذکرم تا دا بار سر وست بعد کوم لکن ځ حمالو بل چا را کړ دی کوټه کې د بل اوسی کوم دا قوم یحسان نه نه الله ویسه مافه دا کړی به دا ورنګ زیوم ما درکړی الله الله غزاد ته جان لكم الارض فراشا چې پیدا کړی دا تاسو ته فرض مکا فرش غړېدلې واسما اسمان بنا ان چت اوچت چداو نه چې پیدا کړ خو الله ایم لیکن زیبل را کړد نه تاله زی په کارو فرش نو الله را کړد تاله زی په کارو چت نو الله را کړد لان د فرش په کارو ل پازا چت په کارو بیا فرش او چت چې سړې دنه او سیګینو دای کی ضرورت ته هغه ضرورت ته وبونه شروع کیږي کسا ځان وینځلو بیا وب پکاريږي کا کپڑے وینځلو بیا وب پکاريږي کا کور وینځلو بیا وب پکاريږي کا خوراک پخینو بیا وب پکاريږي خلوف وینځلو بیا وب پکاريږي ناول په دایښت ته دیم زيد درم نمبر 2 نو چت نیامت هغه وب هر شی له روډای دا لکن بدننو سرنی ونجللی اتالما ډوډای رااکه نو ډړی خور راه لکن ړی سره خو بدن نه شوجللی لو کپړې شوونجللی د لو سرنی شوونجللی نیمت خدا بیاو فده ل پکې که نه الله اوبو تذګه مخکې کوي ځیکل دیک منفاتونونه ډیر دی که نه جلله راورې می نه سما دباره نامه نووب فخره جا پس وباسیبي په یبو سره می نه سرات ینی وختل لی انجلله را ورول دی دبره نه مع نوبر آخره جا په سراسې په د اوبو سره می نه سراتې میوي قل لم اکته استپاره پیداش نواخله تربیت نواخله ځ نواخله ضروریت نواخله راټول کارونه الله کرددي او بیا ځمک نه رزق رضقلل لکوم دا خوراک دته استپاره چې دا ټول کارونه الله کردي نو تاسو بیا شرک ولې کوئ الله سره شیکله جوړی فلا ته جالو د الله یندا ده نو, نو الله سراک انداذن شریکان نت اصل کے مقابله و منازعه ته دا څوک قسم خارج کې ګړنل چې ځای عبادت کوي دا حقیقت کې دی الله مقابل دیو ګڼه او دارانګه مماسل دیو ګڼه دا ونه کوي ګڼه فلا تجالل الله اندا نت وي مسلطان نانداد نشته کنه مماسل دی الله نشتا کاروټول الله کړ دی او بندګي دی ګر الله نو ماګر د لای الله تعالی لا لا اندازن شریکان خا جگ تاسو مخابې ګنې الله سره په ذات او صفات کې چې دې زاسې کارو نه کول شي لکه څنګه چې الله کوي نو بیا د ست تر بیه تیو کې ګنه ست پیداشت د مشرانو اسمان دی جوړ کې د نجمه کې خور کې وبد را وره فصلونو د را بار کې کدا کارونه شیکولې نو عبادت به ونه کوي هغه ته علاوهلې وای فلات تجاد ولله ان دا د مکر کوي الله له شریکان وان تونتال <سؤال> مو نو تا سپي گئی من پی گئی الله خالق او رازق دی ما تا شاعت نه راډولې کو نو ول انسان تو مخرق سماوات او الارض لیقول ان الله ادالنگو مایرزقکم من السما او الارض دوبو لیقول ان الله دو خالق او رازق الله غنی د ایتون موږ شروع کړه ډوړو چې خالق او رازق الله غنی خضر د پته نه به د عبادت سره کوي تعالی روزي الله را کوي س خالق الله دې موږ د ضرورت ته وای سره خلک د چا عبادت کوي نو ضرورت ته وژنا غلط د سره بودی مال دنه بغیر نه ملایږي د سر روزي نه د عبادت او کوم نام اونکو نو روزي او مامره بنکي دو سر استرگو نظر دیکھ که دارونکم زمان استرگو نظر ببنکی نا اشیو سر نشتین و فلات جمعالو علی اللہ اندارا مگر جو اللہ سر شرکان و انتم تعلمون و تاسو پیگئی فدیمانی چه اللہ خالق و رازق تیم یا و انتم تعلمون و تا استفادت دا عجز دا لحو و خلو یا اللہ مقابل که اغا دی یا انتم تعلمون تا استفادت دا چه اغا روزی نیچ ورکوله او نو شيشه پیدا کول شي هر څه پیدا کړی الله دې تاسو من نه غسره ته نوستا سوراوړې دا مختمنګ راړولې دا یو له څه شي پارہ آیات نمبر 31 كل ما يرزقكم من السماء والارض روزي په دبر او کته نسوق درکې هم يم له کوم سما او افسر واګار د غوګونو د سترګو سوکته ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر دوس پس کوو نه الله دوه خبره کولی نه شي که نه وانتون کالهمونونه او تاسو پږ چې دا ټول کارونه الله کی او بیا عبادت غیر الله الله جی باز سرا الی دلائل یو جاالله کومل عرض فر م کا فر جوړ ک دی کو اول انسان ناسې محتاجی که نه پس بیا لپ ګور سوور رتیا اول د نته ماج دی کتهزه فر جوړووم غضوم تا شم اللله او ی او سما بنا عسمان چت بغیر دستنو دا خوته کورې شي دېز تو بچ ما فر جوړ د زه انټر واچو چ په جوړ کوم د ل نه سما مار اوید د بره نوبر چت نوب ورو و نه د الله چ نوبر زی نو ب نه د اوسا چت نوبر ځین ب دی بر اووب را شي خلک خوشحالی کې ساچت کو وبره پریشان پریشانه شي تټر صورت شو د فواې لګم اسممان نه اوبر را زما چت نه به او مووب را ځې دکنون سبا خلقباتمونو کې چې اوسل خاانو کې دی کې فواي لګولي دچت ک فواې و لگوو موبه به را شي الله ويخره جب می نه سات داسې اوبه د چت چې هغې سره میوی رابر شي د زبه مستی ګلوونه را وړه موبه الله و نه رض لکوم دخوا کېپاره داس غوت شي رب کول ربړون د پلا کوه د کاغجوو میوی به خو جوړی کې مستېغا فاری به خو جوړی کې رزق ریقل لکوم ریزت بهته استپاره دا سوونه شي کولی چې فرش نهبر شي تقل ناسمان نهبر را شي د فرش نه میوی با او بیا دا تا لپاره خواار کې دا خووتنی شي کولی نو مګرځ والله سره شریکانانکون تا لمونونه او تا سپېږي چله سر شکار ځان له لګای یا تاسو پیګې چې دا کارونه الله نه لاو او به څه کولې زمونه جاہلیت کې ا عمرو بن نوفل حقا ترشه د نو هغه به خلق قاعده بتونه ولا بد شتل هغه به دا خبره وکړه ګور دا بې ځاله پیدا کړان هدي بې خوراک فراغ به الله پیدا کړي دی دې بې ځاله اوبه الله ورې او دغه خرات ارسه الله پیدا کړ او به تاسو دا زبا کوي لپاره د غیر الله پیدا کړ خرات دل الله پیدا کړ او به الله پیدا کړ پانه دل الله پیدا کړ او به کله چې دا وکوي نو تاسو دا کوي په نوم د غیر الله په نوم د غیر الله طول کارونه لکړن دي او تازه را پاسه دي داغه غیر الله په نومونه زو کوي رضا خبر هغه بدخ کاری ده په نظر خو دي الله حق ته ول عبادت ته او عبادت الله نه الیاوا د بل چا کوله کفر دي مساله د توحید تینځه دلایله اقیا په ذکر شو نو اوس حقانیت په قران نړۍ توحید مساله زکه منو چې دا قران کړه من قرآن نمنون توحيد سلو منو قرآن ولی نمنعي حقانیت تا قرآن محكم عبدو ربكم دا مسأل دا نمنو ولی زكا دا قرآن کی دا من قرآن نمنو رسا مسأل سلو منو سنگو منو ولی نمنعي قرآن زكا حقانیت تا و هن كنتم في رأي بناو كتبتا سپشك من ما دا كتابنا نزلنا چمدرا لك اللي عبدنا فبنداء قل مني نفات بی صورت ممسلی راوڑی و صورت ممسلی پچاند دی یا سڑے ام دا سے تعالی شکی دا سے سڑے چاہاں مکتب تنی تلی سکول تنی تلی دا سے سڑے بی او اغاق دا سے بیا فسیح بلاغ بلیغ کلام سورو کی سڑے ام دا سے تعالی شکی او دارنگی صورت ام دا سے و دوسو عدا کو من دون اللہ او اجما کہ مشرا نقل سوا د اللہ نا ان كنتم صادقین تے رشتنی دے حقانیت تو قران دیکھ اور مخ کی لا ريب سی دے کے شک نشته خلق ہوشاک کر دے کنا ذکا قران میں اعتراض منگ شروع کے سو کرے خلق ہوشاک کر دے سی ولی استرا ہو جان نے جوڑ کر دے جان نے کر دے یعلمہ بشر بل سړیو ورته کي एकता تبا ها سيدتم الله عليه وكره توواصلت اسافر الاولين شک خوشته کنا قران خو نه فکر دالای ريب فيه مطلب دا د وایا تراړو له رب العالمین رب العالمین ترته به شک نشته احساس او شکل هو اعتبار نشته احساس او شکل هو اعتبار نشته ودیک حقانيت ته قرانونه دے اتوب صورت نو نزلنا الاب دینا مغرا را په کل بنده باندې رساله تمشه تاسو په دې کې شکتې نفاعت و صورت صورت دایو ټوکړتوي چې دغه اول او آخري او کم اس کم درې آیاتونه قطع من القرانه دایو ټوکړه دا قران چې دغه اول او و آخرم وټ لکه فاتحه شوا او دېشته آخريشته باقرشوان و اول ایخشتی و اخیرشتی کم از کم بدا دریعیتونی دا سبیه صورت تین فاتو بی صورت تین نو راوڑا یو صورت نو دودا چیلنجور شا نو مفسرین لکیم چه دو چې دا لو نشاو لقلنا مثل هادا ان هادا الا ساطر الولین که زمون خوفشی نو داس کلام کولی چی صورت انفال تاس روڑا وید دا نه هم سیफारه چې سی دوه دا خبر او کړه موږ داسې کلام کولې شو سوره الانفال آيات نمبر 31 وایذات الله علیهما یا تونا قالوا قد سمعنا من هو اور لو نشاء لقلنا مثل زه مو نو دغه س کلام شو ان هدا الا ساطیر دا مگر کیسې دلم بنو ساطیر الاولین دوته یا کله چې دوه خبرو کړې افتراو ځن مې جو کړې يعلمو بشر بلک سو او مونږ داسې کلام کولې شو وا طرف نه چیرې د پوره او داسې سورته قصص تاس اونچاس نمبر آیات روڑا ہے سورت قصص. سورت قصص. چه دون مطالبه اوش لده چه تاسو اوه مونج جوڑو نو جوړ کئی نا. تاسو اوه چه مونج جوڑو شو نو جوڑ کئی. آیات نمبر دے قل فاتوب کتاب من عند الله هو حدا منهما اتبعوا ان كنتم صادقين فاتوب <بي> کتاب من عند <اندلح> الله ایت نمبر 49 سوره قصص راوډیو کتاب طرف جللانه غازيات هدايت وليده دواردون قران دي تورات زب تابش من كنتم صادقين کی رشتنی سنتل تاسو ویلون شاو لقلنا مثل حالا. یا ایدا ویچا ساتیرو لورین، یا دا دروغ دی پیشنسما سی بارا تا سرواڑا ویچتی، پیشنسما سی بارا سورتی اسرائیل. اگی کم اللہ رب العزت تغدو تا چننیور کئی، چو زلتا سداوینا اکڑا، سداس کلام منگ را شو نورا اوڑی کانا، آیات نمبر دے اٹسی آتا تیا قل لائنی تماتلین سوال جننو علا ان یا تو بمثل آدال قرآنی لا یا تو نبی مثلی ہی ولو کان باظهم لے باظن ظہیرا توڑ تواک چت جمشی انسانان جن ناٹول پدے خبر منے چراتلو کے پر مثل دے قرآن نوراتل نشکو لے دے نشراوڑے دے مثل اگر چشی دی یو بالمعامنین یو بالسرط تعاونو کی راجمشی سورته بن اسرائیل آیات نمبر 18 دادوت دوه مطالبه شله د پوره قران او سورته وحود کې د لس سورته نا سورته وحود د لاسه سپارا اېکې د دوه مطالبه ته ټول قران نشه راوړې یو لس سورته نا قران راوړې کنه دي زه پوره لس دی قابلی داسې آیات نمبر تیرہ ام یقولو نفترا قلفاتو بعشر سورم مثلہ مفتریاتو ودعو من استطاعتو من دون اللہ کنتم صادقین فصاحت بلاغت کی ذان نجور شوی مفتریات او صورت یونس کی دائیو لسمہ سی دون مطالبت دیو یو آیات اسوہ گنا ام یقولو نفترا قلفات یو صورت اسوہ ام یقولون افترق الفاتو <سؤال> بصوره مثله ودهم من سطات من دون الله قام نووس کیتا سورہ جمع کہ خپل تاول لا او نو تاول واخله یو سورته کو جوړ کای دیزه کوم وی فاتو من مثله التفا فاست فاتو او دلتا من مثله التفعت بی سورة تیم مش لیه یونس کی او دلتا مم مش مطلب یو دے لیکن دیزه کی مفسرین وی او خبر کہ او سرزیاتا کئی سڑھے امدہ سے اگو رائی چر مکتب تا مدرسې تا سکل تا نیتا لے ان پڑوی اغسی لستل نیکڑی خلقونا صالیخ قال اتاسو کی پاتشیک او بیا ام چر تا سکل تا نیتا لے مدرسی مکتب تا نیتا لے, نیت لے, نیت لے کیا استاز خوا تا نیتا اغدی دا سی کلامو کی کنا نو چیو سورت نیشی راوڑے نو سورت تور تا سرواراوڑے سورت تور نو یو خبره اخوز قرآن پشانتے ہو کئی کنا سورت تور سورت نجم نمخ کے اللہ رب العزت آیات نمبر دے بتیس تین تیس ام یا تقوله بلایمن الفلیات بحدیث مسفه یو خبره یو خبره قران پشان دراوډه کنا نه را نشه راوډه چې نشه راوډه نو لوي چې لو نشاو لقلنا مثل ها ان ها دا الا ساتیر الاولین تا غلط پښو کنا چې دتا ساتیر الاولی وروه ادا داوا کوو لو نشاو لقلنا مثل ها دا ته وځه راوډه چې موږ درته راوډه کنا غیر رکاوډ شي شه و کا ور دا دی چې دا دی الله کلام دی د دې مقابله تاسو نشئ کولای او دو راجه ما کوي شو, شو اداکم علماء او مفسرین لکه شو اداکم علماکم خطباءکم اخبارکم رهبانکم عبادتکم دا سمره شو اداکم توله من اطلاقیږي ما ویني نخپل سمره علما دې سمره خطباء دې سمره اخبار دې رهبان دې عبادتان دې ساسو معاوینین دی ساسو علیہ دی و دوستو آداء کم داس تکی راوڑے جتول تشامل لے دانا چا علماء برا گواڑی نو علیہ بنا خلن را گواڑی یا به را گواڑی نو علماء با خلن را نه نا داس د جتول تشامل لے من دون اللہ انکل تم صادقین کے رشتینی پاک والا خبر ہے کہ تدا ساتیر الاولین دے افتراہو من اندی رفسیه اولم تفالو کدا کار ان کتاسون ولن تفالو چرتم شکولن اسفور نه کړي دا قرآن معجزہ شوا معجز کتاب ده اسفورم با تا سواقوم بیان کړي وا ژوراهي بز کوما مال مکان تیار کړي ضرورت زما پوره کړي کال نورس کتاب لیکلې کال نورس راولن نو ټکوم نو کړي مفتق النار نزان بچکه دورنا څنګه بچکو اوفو اخلو جارو اخلو اور مترو res. نا اوفت کنن。زان بج کدیه حرنا پر عبادت تا اللہ عرب و عضت. اوفت کنن، فمنولُ دو قرآن Free倫 قنن، و رو ایمان فر عبادت تا اللہ عرب و عضت. بمنول دو قرآن، و ممنول دو پیغمبر فرا رو ایمان اوفت کنن جا drawنا اللہت یا غا وقو دو چې لږ دې هغه خلق دې ول حجاره او غټې خلق وبکې سوزي له کوم مشرکان کافر دائمی توربنه ول حجاره او غټې غټه ضرورت ته مطلب دا دا شدت تور ته اشاره دا دومره سخت ور دې چې پدې کې واغه غټې سوزي خان دنیوي ور خلرګو سره بلیږي کټه وبکې سوزي هغه دومره سخت دی چې غټې وبکې سوزي دومره سخت ور دې او د دې نچه لسش په تک درجه غزيات سختې ولحجاره سختوالې ته اشاره وکړه یا دلته خجار ونمرا دغه هغه او بوتان دي چې ګټونه جوړ کړیو دا دل پر حسرت او ندامت چې ګور او بوتان غو مږ سره دلته سوزي کڼور کې ته سورت انبیاء تاسو اخري روکو راوړوي سورت انبیاء څ دې دوه معبودان به په جهنم ته الله ورزوي کنا آیات نمبر 98 انکم ما تعبدون من دون الله يحسبن انتم له واردون ورپسې لوکان هاولای الها الها تم وردوها kada kasana alha weh no jahannam tamnu tilik azab namr dadwa alha mabudan butan wa'idat lil kafirin tarshaw dil par da kafiran no mu'minan khatum jikana ا کلو داده اصالتا زه خدای کافر ده اصالتا زه د کافر ده مومنانو مؤمنانو خوځه خونه ده دایمی طور باندې واګه صرف کافر په کی پات کیږي ارزې طور باندې وا مؤمنان جي او لپاره سزا بزید ول لپاره وجه تدहीर او تدहीर د نفس جي ځان پاکولو لپاره رویدت لکافرین چې پاک شې ګناونو نه چې به بیا مستحق جنت شي نو د خبره ذکر شو مساله د توحید په اړه دلایل او بلغانه حقانیت تی کتاب چلنداغو او بشارت او تخویف بشارت د تخویف ذکر شو فتق النار نو اوز بشارت ذکر کئ صدا خبر اللہ نو عبودو نو چا امن ال نعبود ربکم نو زاغل عزیز اور ککنه چا د باندې نو یا رب فتق النار وبشر الذين امنوا زیر اور کا مومنانو تک بشر بشارت د بشری نه ماخوذ ده کنه بشرا ماده یاد نو بشارت سروم چې نغه بشری کې تغیر راځي کړه زیر اور کې چاته خبر او کې چاته نو خوشاله شي مخ کې اثرات را شي غم خبر نه خپشي وبشارة تم دي توي کنه تغیر را ولې په شکل کې صورت کې مشرک نو بیا وخت منافقانو وه تم زیر ور کړشد کنه والته چا نه را داغو اروسه را خندا ټوکا او دارنګ چا نه را ذلت ته عمرت دي مطلب دا دي چې و سره یو خندا کېږي ال کوم مبارک شو کار دی مړ دي دا خو سيرا نه دا کنه چې دې مبارک شه پاره دی مړ دې خدا یو کس نه او اصل چې هغه دغه ته چېخه خبره سړی ته او کې او هغه ووري هغه مخ کې نه اوريدي وروڼه کلام وی مخ کې ونه اوريدي هغه سره دغه شکل او صورت بدل شي خوشاله شي جېر ورکا کسان ته ایمان اوردې ایمان نشي شه ورات دی دا مسله د توحید من الله کنه د صورت او او اول اولی خبره د صورت یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلک بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل کد شریعت مطابق عمل عمل صالح صالح د سونه ده کنا سونه ست جوڑختہ موافقت تک سم مطلب دا چې عمل چې شریعت سره سن مدارنګ دین سره موافقت کنا عمل صالح هغه توي چې سنت سره اګارنګي قران سره موافق وي سلوح موافقت توي کینه د تو نروانو ته روغه وکړه موافقت راګه غدوړو کې او عمل صالح بس توي چې موافق دي قران او د سنت سره ما سوغه الشرع وحسنه شريعت د اجازه ته تکړه ده که قران او سنت نه ثابت ده نو دغه عمل صالح ده دانا چیت زان نیوکار جوڑ کی آهی تب اعمل صالح وی نو دلتو ایو آمیل صالحات عمل کے د شریعت مطابق دانا چیت اخبر مرز ای دی لگیا دی نو زیر دشی شیرات چا تا دا آمانو آمیل صالحات دشی شی زیر داننا لہم جننات شدول پارا جنتو ندی ولی دو دنیا کې کارون ادا سکر دی چاو یوواز ودوت جننته نه ملاوی ک ان الله ان جنات جنت اصل کې غوريونه ته چالان د خپل ځای ار سپټ کی بیا د دې چا په باغونو باندې دوه لرګونه هلی پکی چا بالکل مکه لان دی پټي او جنات ته جنات چې کوی راپټي شټ کې بچی ده او جنتول جنین چې بوتون او ماهاتکم ناو خیته گی دن نه پټ دا هو ظاهر الہ اسن او شریعت کې جنت ته تو ادار تا چې انسان ته د نیک عمل بدلکم ز ملاويږي دار او ثواب چې ډیر نعمتونه زیده او قران کې د دې دې نور اغل دي دارو سلام وي والله یا دو الادار السلام سوره یونس کې د دې دار جنت دارالمقام وو په سورته فاتره کې الله دې حل لنا دارالمقام د جنت عادن او جنت الخند او جنت المعوا دا نمونه دی قران کې چې په دلته جنت ولیک چې بهږي بلند دي هغه نهرو نهرو نه سورته محمد کې غم وو چې د پایو نهره دې او بو نهره دې ګبن نهره دې او شراب نهره دې كلما رزقو من ام ثمرات ان هر وخت ور کړ شي دوته بنا دغه جنتونو نامین سمراتن سمېوې ریسه د پاره د خوراک هر وخت ورکړې شي دوته دغه جنتونو ناس سمېوې لپاره د خوراک دا جنتان چې دغه میوې توغوري قالو دبو یان تلذي رزقنا من قبلو دا خواغه دي چې راکړې شو مونته من قبل دغه خواغه رزق د چر راکړې شو مونته من قبل مخکړه دينا مخکړه دينا مونته راکړې شو ومن قبل سمات لودې جنت دلال او جنت کی روزي ور تملاو شو وخت دی وی دا خو هغه لچې ته مخ کی ملاو شو و لپاره نو مخ کی دو کوم له ملاو شو دا او فصیلین وی کله ما جرته تکرارونه دلالت کړي لیکن دل تا چن اغه اډم به ذلت نه مستثنا دی اول زل چې دو ور کړی شي دوه بوخري نو دیم دل, دل, دل, دل, دل نور دل نور چور پسی راځي دو دوی چې تا خو بالکل د مې خوراک تېټ اول زل باور کې باندې وای زل کاول ته خوراک مې لاو شه جنت کې غینهم مخ کې جنتي خوراک نشته دو بدانه وې جهاد الذي رزقنا من قبل دا وګیم درم سره لورم ځل وای همخه وې د بې دا خواغه چې مونته مخ کې در کړې شه ولي ز جنت میوی رنگ کې پاڼو کې ونو کې یو شانتي دي څنګه نو کې لذت کې هغه بدل بدللي ورپسې الله په خپل وي او ته به هم تشابهه ور بکړې شې ته دا یو شانتي په خون اورنګ کې جدا جدا په لذت کې یو شانتي په پا ونه او پاڼه کې او جدا جدا چې نوګه په خون خون کې رنگ, رنگ یو شانتي ده پاڼه یو شانتي هم تشابهان پرنګونو پا کې په پاڼو کې په ونه کې او جدا جدا به لزت کې او خون کې د چويې له د خوې دغه ادم چې متمخکملا و نو د دې رنګ د دې پانی او شانت دي د دې خون لزت هغه جدا جدا ده چې بیا ريبه پته او خو خونونه خو د اغینو جدا دی یازين مفسرین وایي دو ودا وینا وکړه د هغه چې روزیکنم من قبل وکړه دا هغه پشان دی چې مونږه راکړل شو دا په دنیا کې من قبلو دنیا کې راکړ دنیا کې سم میوي دي کنا او سره مشادي کنا چې خراب چل ول راضي بایزدا سزونه دي سړی ما خل راشي هغه لدې خراب چل نه راضي چې دا څنګه او خرم دنیا کې میوی ورته ملاو دي نو جنت کې دا هغه میوه پشان ته وایي پرنګ کې شکل و صورت کې دوو د هغه ځل چې داو پشان دي دی چې روزیقنا را کړی شي مونتامن قبل و مخف دنیا کې د دې رنگونو خو قشانت دي دا وایي اگر دنیاوي مې په شانتي وای دا ځکه اندري خوندونه لذتونه موجوده جداګي یا مفسرین برخه خبر کوي دو ماده و نا او چې هغه ځل من قبل و هغه دي چې دې دې توفیک مونته میلا شو دې موفق عمل کولو پهدونیا کېمون عمل کولو توف میلا شو د عمل بدلی بدويدي دا نور ډیر خبرې لیکن طول بهتر دا چې دا وویللی شي چې کله دوته دوم درم خلاک میلاوي نو دو ی د لځې رونا من قبلو دا خو هغه دی چې را کړی شو مونږتهه من قبلو مخکه دی نه دې یو شانې وي که دیونه صرف یو اشکال لازم چې کوم خړلشه وي دک هاذا اللذیذ رقنا من قبل اگر تاسو نو دا هغه چې مترا کړشه او خړلشه وي مطلب دا ده هاذا مست اللذیذ دا پشان دی رقنا من قبل او چې را کړشه مونږه مخکره دینان او اوتوب به متشابهه ور وب کړشې دوته یو شانته دغه رنگ کې جدا جدا په خون کې ولو ند د پار فیاضات بیان وي مطهرات پاکه پاتبه کنا یو پاکی دا دا بدن دوار سره چې بدنو به پاکي بدنونه به پاکي دانا چې حرز ولا راځي بیماری په دې میاشت راځي یا پوزا تکان لاړې نه دین و پاکي مطهرات پاک وي بدن حسن کمال پر سره به می داسنه چې ناقص الخلقت وي بادشاہ کلی نو بادشاہ کلی هم نوي د رامن مرګې بعد اخلاق هم نوي نو بدلون واي پات وي څو قسم چې ناغه پليتي ګندګي بني وي چا وین نفرت شي کنه بل دا چې اخلاق په صفا ستري کله سړی ته ګوري نو ګنګای دی وځي ناغه نفرت شي کل اخلاق دو و نفرت کی او کله چه انو شکل صورت دو و نفرت کی الله اللہ و ای حر لحاظر بدا پاکی و لهم فی از وازم بیبیان بیخا زوج موافقت امراتونو نی دو بیلی دو کمزکی چه بیلی شیوی دی گا انبیاؤو بیبیانو تا اغدادا چه علتا دو حمل دو ولادت باستنو اغاق خلی سر مناسب دی نو دلتا ازواجون دی چیو بل سر و معفق بی دانا یو یوی تبیت او د بل نه گوڑی یو لچے ناغاک بل خوخت او بل چې او اگر نرے خوخت یو خوا اخلاق والے دی بل بد اخلاق والے دی زوج خوئی دی ازواج خوئی ته تا بلکل جوڑا پارسکی سړی خستا دی نو خضبم خستا دی سڑے خوا خلاق والے دی نو خضبم خوا خلاق والے دی صړې <ساڑے> صفه ستر ده نو هم صفه سترې اسواز خو پسوي کنه صړې صفه ده خځه غندلې صړې اخلاق ولده خځه بد اخلاق ولده صړې خوش عقل ولده خځه بد شکل ولده به خواځواد نشو کنه هر ځار سره موږ د درې ولا قسمونه خلقت ادبار ځار سره شکل هر ځار سره صفه ستر وې کنه ولو فی ازواج مطهرهن ببیانه پاکې او خطیب شه خافی و سروی کنا بی بیان پاکی پوکاکی و هون کیا خالدونو دوبا میشے پاکی فی لگ سرے سو چوکی کنا نو د انسان د فطرت مطابق بشارت تے ما سووی لگ سرے سو, سو چوکی دے انسان د فیطرت مطابق بشارت تے دے و زیت علاڑشی ناول دلچه ناغا زی پاکاروی یرد دیده کی ما چر تا زی ما تا ملاو شوی اللہو یعنی لهم جنات چیزی ملوشی ابیاد عبو بندو بسکی اللہ وی تجریمی تختیرنہار کل چی رو عبو ملوشی دیو یارا اس کو ڈوڑای مڑای پکار دا روسی پکار دا بکل ما رزقو من آمین سمرتی رزقن او کل چی رو خوراک ملوشی دیو چی رو اس مرگرے پکار دے چیو جے اخرو والاں پی آزواجون چی رو مرگرے ہم سم پکار دے اغنی بد اخلاقی دازے رمنیور ما سوجم مطاهر اقل چې مجر وشي يره دلته م شوي خ وهم في خاالدون کور میلاوش او ب میلاوش خلاک ملاوشنو مجرخ ملاوشن ملاوشن ملاوش او سرتل نه واړي نه الله م في خاالدون دو پكاميشي ان الله لا يستحيان يجربة مسلممابعوزة فما خووقها ف الذينا بنو ف الحم رهم وعمل الذينا كفرو فقولونه مادارات الله ځیدکه چې کړه مساله‌ د توحید بیان شو او رد شرک وو شو مثالونه زه شو او اکرا وکړه دا څنګه د الله کتاب دې کې را دونو وبرق نو دا سونه چې نو رات ظلماتن د دې تذکيري په کې دا هو د الله کتاب دې الله لوی ذات دې شان والے دې لایکه خبرې مو چې ټي ټي کوي نو دا هو استاذ په اوکول د پارا دی استاذ په اوکول د پارا مثالونه دی الله رب العزت هرغه حکمې نشته کبه پتا کې دی لکه یو استاذ وي چې مفعول به چې مفعول هغه منسوب به فاعل هغه مرفوع به دعویته ابلو مثال ذکر کوي زاربان زه دون عمران نو ته چې د استاد نه پو د ځانله مثال ذکر کوه ځان د خو نهکر کړی دا خو تعلیب د ذکر ک چې کو لپ نو خیار تعالب په دی پوه مرفوع چ بل مرفوي ب نه پوهږي که نهغا به پو کو نو دا خو تعالب په سر د ځکه مثال ته ورت پی شو که تعلیب او خیار مثال ته او حظت نو ساان نخشه جوړئ نقص د رپاره چې تعلیپو نه شي که نه د الله په زادې اوس کمی شته د زما ته پهکوو دپاره ان الله یقی نه الله تعالله لا یخ نفر دي نی ریبه مسسلام ما به اوتن چې بیایان کې مثالدي او ماش ما کر دا بلکل وړ کې مخلووب دی او آخر کې فیل به ذکر کو ترخی د ادنا نه ااعالته دکه فیل دیکن اخ کې فیل هتی اول کې وړکه مخلوق اخر کې چې نغب غټ مخلوق ترقید ادنانا اعلاته د دوی یو ول سره مشابهت ده د ماشی اداتي اگر چې جسم جسم د دوی وړکره او صرف د الوزی نور چې نغاخ ساتي سره خورتون کې او دارنګي شکل صورت کې داده عتی په شان ترټ ماشه والی ذکر کوم دده وجه نه ذکر کوم یو خداتول نوړو کې مخلوق په بلدا چې دی او ګینو دی ځندې وي د مور شرو دی مرشي نو دا یو دنیا دار ته اشاره شو چې دنیا کې دومره منو نوځه اغلی د ستا ختم شي او مرشه بل خبر ده چې وایي ته خدوم را عاجز اچ ماشینه نظان نشي بچ کولای او راپاسې د الله مخالفت او دغه مخالفت او دره گی ماشه تذکرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کې د ماشه دی وزارت تذکرہ کړه ده نو مفصلینوی الله رب ال عزت دا په اوکول ذکر کو چې د دنیا سه هيشت نشته هيشت وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کافر لا الله ګټوب نه ور کړې لو کانتی دنیا تعدل عند الله جناحه و عذ ما سقامنا کافرا سر بتما ان الله لا يسحق يقين ان الله نبردي بيان تي مثال دی او ما شي فما فوقه فما فوق غټ لک مچ یا فما فوقه دین وډوکې لک د دوزر دیر شونه ده کنه دین غټ اومشته ماچ ماشت ماش دا مچ او دین وډوکې شته د دوزر کموفسرین بعض مفسرین یا باریک اشاره کړدا بعضه ویلي ما فوقه ما فوقه ویلي او اونو د ماشې لپاره خو ځری کنه بل شیخونی غله پاسه لګیدلې نو کله ماشه د ماشې وزر یا د جفما فوقه په وړي کوالي کې بیا مطلب دا شي یقینا الله تعالی انه پر دې ان تجربه چی بیان کې مثلا ما بوزتن مثال دی او ماشې فما فوقه یا زیات ماشينه په وړي کوالي کې ماشينه زیات وړي کې یا فما فوقها یا ل فاسد اغه ماشینه هغه وزر دیغه دغه باز مفسرین اشاره کړ دا فام الذین بزاکسان امنو چی مان را ور دي څه مطلب دین صورت دعوی من الله فیعلمون ان الحق من ربهم اهو یقین دی چې د میصال حق ته طرف رد دونه و من الذين کفروا کافر فیقولون پسوی ما اراد الله بهذا مثلا او څو یې اراده کړ د الله تعالی په هاذا مساله په بیانولو د مثال دا مثال الله ولی بیان یې دی ماشه تذکری ولی کوي دا او د الله کتاب دی نو د قد ذات طرف نه راغله دي چې وړه وړه خبره پکار دي وړه خبره خونه نه پکار ماشه تذکرا نری نری مخلوق ذکر دا خونه نه پکار نو دلته الله جواب وکړي چې ښکړه مومنان دی نو وې دا انه الحق من ربهه کافر دي اغه د اعتراض کوي ما دار الله <سؤال> په هاذا مساله ته الله <سؤال> خپل مخلوق تذکيري کوي لپار د کو کول دي که صاحب او قران کې الله رب العزت تماشي تذکيرات د ښې تذکيره او دارنګ د غوا تذکيره د خنځير تذکيره د خر تذکيره د مخلوق الله په کې ذکر کړی دی دا د ټول د الله مخلوق دی د ما شي تشکک دا دسو تک دا واغانو تک داو خنجرانو درو د مارغانانو دسنو د سارو د د انندگانو د او د او د بی لا کرد که نه د مارانو تکه ک د صبان تشکدن د شپغوت د کونو د قران کې د تذکرې شته کنه د سپوت ذکر الله کړ دا چې بادامل او مليان دي داو تشفیص سپیشر ورته یې کنه د سپوت ذکر اډانو د مایانو تذکرہ دا قران کې دا تذکرې شته کنه دا کچورو تذکرہ دا. دا مچو تذکرہ دا, دا مچانو تذکرہ دا. او د میګو تذکرہ دا مستقل اغیره په یو صورت سورة النمل دو دو دو تذکرہ دا دو وینو تذکرہ دا دو سلیمان علیہ السلام واقعہ چرازینو التبہ دی بیدی وینو تذکرہوں بھی وسرکرہ دا دو پرپروک تذکرہ دا دا سنو تذکرہ دا دا انقبوت تذکرہ دا دولا دو, دو مثالو قرآن کا اللہ ذکر کی او دا دیر عجیب مثال لیں چا گورا دلد میں دو دومرا محل کی دلزینی دے زان لکور جوڑی مشرق چه دومره لوی عالم کې أغلا زینی دیزان له بار جوړي او د ملخان تذکره ده پکې کانهم جراد و منتشر مطلب وې جرداول ذکر کېږي د دومره لوی مخلوق تذکره په دې کې ده مغو اعتراض کو دا دې الله کتاب دې دې کو غټه غټه خبرې پکار دي نه ته وې کین نه پويږي مثال دی له پاله دې زل به کثیره کوئی حدې به کثیره او ثاني يوم ما سره دا خبر رااله ما توی چره هغه وخت و ویلا پنکران ویمون په قران تیګو ول سره نه پویږي خبر دې ځخاندا غو نه کړه ما دا غو ټیک وایي زه دی ولا طالبوم ما دا غو ټیک وایي چې هغه لا راضی او دینور دا نور له راضی نو د دې ماناو ک کنه جل به کی زمين شش تراجه ده ناګری دا قانون تراجه ده وما يات نوخه يقران نمخ مسلمان او تقران راغه کافر شيوذ له به كسيرا دلته كسيرا ويلي چې ګمراکي په دې قران سره ډېر ډېر خپرې ته ما ته يو وخايا به هران چې رماي چې به متا اعتراض وکړو پرون چې ما تاسو ته ول نو دور ولا ران غل ما تعال اول ايات مراجين مطلوب قران سره شي ودلته يذل به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 او بیچیم یو بلشینا انکارو کونو گمری زیادہ شکنہ نو زلو بھی کسی را نو زیادہی گمری پر دیسارا کسی را دیرو لارا قوض دا شپگمہ سفارا سورت ایات نمبر دے صرف دی آیات پوکول دے آیات نمبر دے پینسٹھ غالبا لولا یناہو من ربانی جون والا احبارو عن قولهم الاسم و اکرهم صرفت لبیسا ما عملون وقالت اليہود یاد اللہ مغلولا غلت ایدیهم الوعنو بما قالوا بل یداهم ابسوطتانی ینفقو کیف یا شاہ و لا یزیدن قرزیاتی کسیرا منهم کثیرن منهم جاته په ډیرو کې د ما انذل الیک من ربک هغه چک نازل نازل کړه شه تا ته ساده رب طرفنا شې طغیان او کفر بلت زیادت مانا د کنه اور پسې تاسو آیات نمبر رواډه وای 67 کلیال کتاب الستم لاشین حتا تقیم التوراۃ والانجيل وما انذل الیک من ربکم ولا یزيد ان منهم ما انذل الیک من ربک سمت لهم اختینا گمران دیت. نو چې آیات نا انکار کوي نو گمرائی زیادی کی کہنا نو زل بیه کسیرا گمرائی زیادی باتی سرا کسیرا دیر و لرا پا دیر پاکے گمرائی بیا انکارو کی انکار جو آیات نا انکارو که بیاور پسی بل نه انکارو کن وال پسی بل نا انکارو کن و یهتی بی کسیرا فلکی باتی سرا دیرہ فیعلمونان الحق من ربیم وما یو زل بیه لالفاسقینا کې بلا رکی گی ب فاسق ستتوئی که فسق قسل که خروجتوئی کنا دیوم دیم نوود کنا نافرمان شو دا سوکتیوئے دا فاسقین سوکتی خیلی اللہ پر کتاب منع اتراز کئی دا دو اغت صفات بخی اغت صفات دا دو اغدری دی فاسق سن معلوم ہے صفات دا اغود دری ین قذونا حکم دیغو خاسرون دا توان دکنه الی یانقو یانقذونا یو یقطعونا دوا یفسدونا در حکم خاسرون اولئک هم الخاسرون دغ الفاسقین الذین کثان ینقذونا چمات عهد الله لوذ الله تعالی من بعد میثقه رسته مضبوطه لنا عهد الله امرت شری توحید توحید دکنه احکام توحید مردتنا نو الله لوزنا کړه د انبیاء سره هم انبیاء لوزنه مات کړي وای دا خدای او ایذ اخل الله می ساق النبیینا رسوته الصراط سیدرهسواره کې الله د انبیاء نوم لوز غسته لري مأمبیاء لوزنه مات کړي الله د علماء نوم لوز غسته او مات کړه دغه علی عمران سره لوره شفاره تاسو ګورئ علی عمران سلورم اسی پارا علماؤن اللہ لوز اغسطیو اغوبی مات که کنا آیات نمبر دے ایک سو ستاسٹ غالباً ایک سو ستاسی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَجِنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُرِهِمْ ایک لوز جو مات الله ورته جو کتاب به بیان و نو پټای نن سوا ټول پټای کنا خلق بمونخه پشی لا تبیین النه ول الناس ولا تکتمونه دالوز ظلمونه نو نفدا بزوه رازورهم دو دالوز مات کنا انبیاو نو لوز لیک کناغو لوز مات کړنه نه دي د دین مخکې ګرمه سفارا دغه سوره تعالی عمران ایاۃ نمبر 81 وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ۖ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِيثَاقَ مُوسَىٰ ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ أَفَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِيثَاقَ مُوسَىٰ ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ بِإِقْرَارٍ مُتَابِقٍ يَأُونُ النَّبِي دَلَّانُوز دَرماسکڑے سورتہ 39 کے بعد شی یَوْتَكْذِيبُهُنَّ بَل لَّاؤُن يوبل تصوير يو تخجیب و شنو بل لاړ ور پسه څه م کوي داسه فاز ذنا بساله تن او د خلق سرق سمات لو عام خلق سروم لوز کړ دې کنه واذا خذر ربكم بنی ادم ومن ظهورهم ذريتهم وشادهم على اشدهم على انفسهم لست بربكم بي بيزن منل لهزنوا داغه تفسير بارا شي ودلا لوزن دې کنه ان بیا او خپل لوز نه مات کړې عاد ما الانبیا عاد ما او عاد ساده عوامنا عوام مسلم لوز کړ دې دغه hayat جما تاسو ولسته د بلکل هم سفارانا بالکل د نیمه نه بدعام خلق سره لوز کنه فاذا خال ربك بني مَن بَنِي آدَمَ مِن زُهْرِهِم زُرِّيَّتَهُمْ وَشَتَّمَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا غَافِلِينَ آيات نمبر 171 72 نو دوزو مات کړو او زونونو نه د مات کړې نو الَّذِينَ دَاعَ كَثِيرِينَ قَضَوْنَ أَحْكَامَ اللَّهِ اجْتَمَعَتْ لِجُنْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَوْ تَوَّحَّدَ مَنَلَّ لے. احکام مني غپرې دا فکر وکړو کنه بیم بعد می صاحب کي رسل مضبوطاله دا غي نه ويقطعونا او کټکې پرېکې پکول د شرق سره ما امر الله به احکام ته الله حکم کړ دې به پاګې سره ايو سلاچ ايوز دکړې شي او يفسدون او پرسه ويقطعونا ينقذونا پرسه ويقطعونا پر ما امر الله به څه مطلب کټکې ਰੇکئی انکار کی جگہ کامنا چا اللہ حکم کړي پاګه سره ان يو سلام چيو دې کړي شي ها سم مطلب وصل مع الله نو مراد توحید منل دکنه وصل مع الانبیا نو سم مطلب وصل ان يو سلام چې الله سره تعلق جوړ کانو هغه توحید سره یې تعلق جوړ کانو يو سلام قران سره تعلق جوړ کوي او سلام هغه علم او عمل د قران سره صحابه سره تعلق جوړ کوي او سلام هغه مومن دي صحابه سره وي خلق سره تعلق جوړ کا او قول للناس حسنا نارو په اخلاق سره وي نو تا ته خدا ویناشو وا تا الله پر خود مشرک ته شروع وکا قام بیا پر, پر خود البدت ته شروع وکا تا علما پر خود فنق شروع وکا تا صحابه پر خود نارفه شروع وکش نتيجت تلاړي او تاچا नागर خلق سره بدخلاقي سو روکړنه جنگ جګړه دیسګردي تلاړي غانا کنه ايو سره ويفسدون فلارض افساد کوي په ځمکان څه مطلب وي فساد ده کنه چې کار د توحید نه وي فساد ده چې شرط وي فساد ده بيدات رسما نه ولايتهم الخاسرون صفات ذکر کړل یې انقضون يقطعون يفسدون حکم ذکر کولایکم الخاسرون اوس تاسو ما ویلو ذکر سلور نعمت څنګه فرمانی کوي تا معنی الله یسانات کړ دي سلور نعمتونو ذکر کوي مړه تاسو او بو دو ربکم اوس دا دلیل دی علاقکم والذین من قبلکم عقلی دلیل ته وګورو معنا ها جه بیا بشارت ته غره معنا يره تو غره معنا ويره د جهنم نه دارنګي چنه جنت ته غره جانم ته غره اونښ لا راپا سمون اټا منې می اسانات کړ تم نشوي ما لوجود درکل دایخ شان مې درمنو حکم د ووجود ضرورت اټا ما د فيدي ولا سيزون درکړل دایخ شان استاپلار نیکه موعزز ک ارز قلنا للملائکه تسجدوا لادم ا ادم علی السلام توبه می قبول کړه غوونه می احسان وکړه نیکه سره احسان ده نصر نصر سره احسان ده فطلقادم من ربه کلمات فتاب علی یا سړی دلیل تو ګوري یا سړی بشارت تو ګوري یا سړی انعامات او نعمتون احسانات تو ګوري هیڅ ته مونږ ګوري سنو شیطاو گو رکانا. کئی فتک فرو نبی اللہ. سننگی کفر کوئی تاسو پالنامانی و کنس کم ام واتن. وی تاسو موجود نه فا اخیاء کم نو جندی کلی تاسو. ساسو زرادتو اپلا نو چوکی اپلا رزکونو کی. نوار پلوشو کی دسپوک بای رناغانو کی. فا اخیاء کم. ام واتن مخی نو چوینا. فا اخیاء کم تاسو. نو روح و بدن یو بیب امڑکی تاسو روح بد بدن نلی کی سم یوحیی کن بیب جنجی کی تاسو روح بدن بیو کی سم ایلیه ترجعون بیب خاصا غطرفتو گردولا شای میدانی حسر کی نسنگ تاسو کفر کوای دمرہ انامات در منکر دی نشن وجود تراویشت ترا پاسی دیغم مخالفت کوي سا بدن موجود دینا داو سار ختم کی سار ختم دیر بیب اول وجود ور کی یون احمد بیم ته پیدا کړي نو بیا مطاله ستا ضروریت در کل که نه نام ته وګوره د سان ته وګورهله خل کله کو ما ل دی جمعله غذا چې پیدا ک کړي تا اوس د پاه چې پم ک کې دی کوول تالهپاره پیدادي س دپاره نو اومالی کې ژنی کسان به اترال کې چې مارک کې س پیدا دا لړن ک س ده دا نقصان ده پکې مطلب دا ځنه کسانو نه ګټه اخلي او ځنه نه عبرت اخلی قال اقلقكم مافی في الارض توصله پار پیدا کړډه هر غسڅه جسمتکه کې دی ټول تاله پار پیدا کړډه ځنه ځنونه फायदा ځنونه عبرت تا ته ژوند کې جانم کې ماران دي لړمانان دي چې ماران نن تا لیدنه نيو تبہ ਸੰغته نو ياريږي او ور دې چې ور تا لیدنه نيو تبہ ਸੰغته نو نو باځه فېدی د پاره باځه حبرت فارزي کړه ځکه چې جدید دور کې ګوتی وای هغه وي ګوره باځه زونه کې فېدا ده تا تخکاریږي اواز سنوي کې فیده ده لیکن تا تخکاریږي د مزر او اغان ټول د سيزونه راکاږي مزر جراسم هغه د مزي سيزونه راکاږي هغه ستا بدن کې دنه شي ته ژوندۍ شفا ته کېده د هوا راکاږي دا ګندا وهغه نه و راکاږي نو تا ګوره نه څې دلته فضا کې ماحول خراب دي فضا خرابه ده نغم موځي اثرات جراثيم هغه بل غړې روان دي هغه ته الله ربو ذات ال تک دا غلاول لیکنا فلټر آ فلټر کیږي او صفاتات تطابقېږي وګورئ دا اسمه کې او بدن نشي نو دا نه فلټر شي صفات تطابقې را بار کیږي محواگانې سفاقی نوفید شو ک نه ما کوم مافی لر دی جمع بیاړ چې ک خ دا ده ځ اصل پاشو کے باحت دی نه رالی او جممات پنیمنې امام سے پنیمنې اصل پاشاو کې توقف دی چې چا ملک ثابت نه شستا دی کا ملکې ثابت دی نو جا غ بغو دا قران کې او ولدي ولدي خلاقلکم ما فی ند جمیع الله غځاته چې پیدا کړی دي تاسو تاسو لپاره هر هغه سوچ چې سمته کې دي ټول به هر څه په داخلو شیشه چې موږ مخه راځي عرشه زموږ په دې لپاره دې ودی چې تاسو ولې و چې دا جایز ده نا جایز ده دا حلال ده دا حرام ده الله خداوی ولدي هر څه تاسو لپاره دي هر څه مباحته موږ ورته سقتن مباحته راځي برابر دي کو کانا نا <متلاح> ب نه <نصف> نهقطتهګونه دی بیا ولی وای مطلب دا چې داله پیدا کرددي سافدي د پاهفیدې اخه کتې نه في داخلي او بلته نه في داخلې شقان رارح محله <متلاح> یو معانه کوله هبا کاال نه راځي نه د بااحیافر کوو طرف نور طرفنا نور طرفنا او نه بیا دا را را ي چې خلقله کوم مافی لرد نو مار سره بهسه نو اغا داسی وی ولدي الله غزاد ته خلقلکم چې پلا کړی تاسو ته پارا معفي لرزه هر اغا سچ پزموکه کيدي اي تاقيدو منه جميعا اتقادو ساته ټول دغه طرف نه دي اي تاقيدو دا ټول دغه نو ساتي دا اتقادو ساتي دا ټول دغه طرف نه تاسو رات جاسه روان وي نو دا یاد به په دلیل کې پېښاو همغه اکثر طریقه دا اخدا د قران تفسیر په تفسیر سره نورو طریقه شته ده نکنه هغه بزیا دغه کوم دا, دا سوره نجاشه تا سره وانه آیات نمبر ده 14 تیرا 14 وسخرلکمات السماوات وما في الارض جميعا منه جميعا منه وتؤقدو جميعا منه اعتقادو کې تول دا دار سږه طرف نه ني سم مستو آئیلہ سمائے داستا منفعات تبار ادا سیزونا پیلا کر دی دا دویمین عام شکرنا دیتا ہو گورا انچہ الله جو فیدی سیزونا پیلا کر دی حترہ زیب لغاڑ بی فیدی کار کئی شرک و کفر خو بی فیدی سیزونا دی ترہ پاسی شرک و کفر کئی بی فیدی کارو نا کئی فیدی والا کارو کا اولا جی اللہ سم مستو آئیلہ سمائے بیا قستو کا اسمان تا متواجه ش اسمان تاسوا اوه نه سما سماوات و برابر کړه وا اسمانونه سماوات انتباقا لاندې باندې اوه به کل شين تا سوره طلاق لغن رواډه پسمي الله صفارا سوره الطلاق اېک الله رب العزت دقا تذکر اکی دے زمکی دے آسمان بالکل آخری آیات تے نمبر دے غالباً اللہ اللذی خلق سوا سماوات من الارض مثلہن و آسمانو پیدا کر دیو من الارض مثلہن ذو یقه نو وزمه کې وا اسمان نو والارض مثلهن سمکهم سبع سماوات نو برابر اسمانونه ثم استوى على العرش كما يليق بشانه څنګه د هغه شان سره مناسب دا او هو بكل شئ عليم غف هر شئ منه پوه دی نو اخذ کی دا شفاء د الله رب ال قدرت او علم بنتهم ده الله ذ صفات قدرت و علم قدرت ولد خلق لكم في الذي جميعا علم ولد وهو بکل شيء عليم هرشد من پودت و قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالت و رب سافرشتو تا يقينن ذا پیدا كون کيم في الارض پسماکه خليفه يا فیصلہ كون کيم فیصلہ كون ک خليفه پیدا كون کيم وی فرشتو و تجعلو فیها پیدا کئی پا دیزمکا کی مناغا سوک یفصیدو فیها چبانی با کئی پا دیکی ویسوکو الدماء چوئے وی ببینی ونحنو منچو نسبحو بحمدکا تسبیح بیانو سرد حمستانا ونقدسو لکاو پاکی بیانو تالرا یا لوی گونو تا عزمت, غ... عزمت و لگونو تا و یا اللہ رب العزت امی آلمو مالا تعلمون یا کنون زب کوئن پا غسمانے تیتا سنیا پوان دادی مخکس اربت سره روزنه مفسرین وای سورو کی چن واغه دریو دلو, دلو تذکرہ ترغیب ال القرآن دا مسله د توحید او عبدو ربکم او زغه مثلا نافز کول د پارا خلیفہ فزمکه کی چې مسله د توحید نافز کی کړه تنفیذ د پارا نو دا یو قسم له رب تش مخکه سره چې مخکه مساله د توحید وو اوس دا, دا چلو کا چې خلیفان لا طارت د چې دا توحید مسله مخکې نافذ کی او خورکی مخکه مساله د توحید اوس یې ذکر کئ نفی د شرک نفی د شرک فی العالم دا ذکر کئ د ګور آدم علی السلام وم خبر دا نو کني دا دانه وینو او خړل لیکنه فرشتي وم ویلای الملانا تعلیم ته محتاج دي و علم ادم الاسماء و ايز قال ربك للملائکه قلت wich رب ساف فرشتو ته نه جاهلن فلادي خليفه دلته دې اقدام مشوره ده اکثر خلق وی عوام وم وی خواص وی مشورې اح... مشورې اهمیت بیانې مشوره دومره اهم شه ده چې الله مشوره کړ د فرشتو سره نه دل تعالی امر کړ دې خبر ورکړ دې فرشتو ته وایس قال ربک للملائکۃین نجارن فی الارض خلیفہ داینه دا دې لري جوړ کما وکنن ساو سره آیا ده زماره ادا لري نجارن فی الارض خلیفہ مستاس سره آیا ده نه هغه ته اطلاع ورکړ دا اطلاع تم مشوره نه ان نه جا علم فل رز کله وی دا اتلا دا خبر ورکړ د فرشتو ته مشوره یې طلب کړی مشوره الله حکم کړ دی او شاورهم تل امره او امر مشوره باینهم نور ایتونه شته مشوره بارکی لیکن دا ایت پېښول نو دا ټک نه دی دا وېتلا د فرشتو ته اغه تپوس تاسو نه ده او کنی هغه شروشت و الله رب لی عزت ورتول و ان یعلموا ما تعلمون ما <محب> کومې زو ډارای نه کنا بل نه زو رائے طلب کی غیټیک تاسو رائے دادا ما رائے خرد کی نه کنا تمه ل مشوره را کړه مشوره در کړه خا غیر نه رښتوی تاخه خبرونه کړه دو شر سره لغواړی غنه دا رائے د قید کنا الله رب ول عزت رښتو ته وی, وی دیوم دان دي دی چی وی تاسو څنګه را ستا سر را د دا وي بلکې رې ک د پاغمن دی چې ستاسو د ټیک لکه ان میله ماله تالمون دا خبر د غو طلب د مشهور نه دی خلیفه سرته و خالفه مشهوره خبر خو دا د خلیفه وي چې ته و نو خلیفه سممتلو چې څوک خپله خلیفه جوړی کوم اصل دی جز د یو کار نه ځکه او خلیفه جوړي نید جوړی للہ په حق خدای خبر اكو لغه دروست نه دي ځکه الله او عاجز نه دي د خل کارونونه چغزان لپاره خلیفہ جوړ کړي خلیفہ خو هغه سوف جوړي چې عاجز یې خپل کار نه میرزه نیم نتوادا کارو کې زما خلیفہ بته ځدا کار نشي کولای ځما په ځې ټلا چې ته ځوان هايپشریک نو الله خدا سره ده داسې مطلب دی خلیفہ نه خلیفات دم مطلب د تعدادې خلیفہ څه کوون کړي اِنِّي جَاهِنُ فِي الْأَرْضِ <سؤال> خَلِيفَةَ يَوْ فِيسْلَكَ هُنْكَ يَا يَوْ بِلْنَا رُسْتُ کے لِنْكَ در کا اناعام تاسو بلکل <سؤال> آخری رواڑا ہوئی سورة اناعام دا تمسی پارا در دی آخری آیاتون تاسو رواڑا ہوئی آیات در سورة اناعام وَوَالَّذِي جَعَنَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ فلائف الارض ورفا عبادكم فوق واض درجات لیبلوکم فی ماتاکم وردل طوی کا نخ او د سورة عراف قاسمخ کے لگلار شای آیات منبر دیں انتر واجکرو اجا لکم خلفاء من بعد قوم نوحن یو بلن رسولات سنکے اجا لکم من بعد قوم نوحن پرپسید دی بلی رکوت الارش این وزکرو جالا ای جعالکم خلافاء من باد عادل و بوانکم فی الارز ایک خلیفہ فیشلی والا فیشلی کا ان کے صورت سواد لگ روانا ہوئی او دیکھ او نائب مانا نشتا یو پلپسیرات لنکی نور قرآن کم دی رایاتو لگی لیکن صورت سواد تاس روانا ہوئی سی خلیفہ بغو فیشلی کی پا حق قبانی خلیفہ خدید پا رہی دانا چې نائب بی آيات نمبر دے سورۃ صاع آیت نمبر 25 تے 35 تے 25 تے غالبا وہ یا ذا وذنا جعلناک خلیفتا فی الارض نحکم بین الناس بالحق غالبا 25 تے یا ذا ورپسی شیرے فاکھ کم بین الناس بل حق خلیفہ سے توی فیشلہ کونکے خلیفہ سے توی یو بلپسی رات لنکے عیسانان دغسی دی کنا سکلار لارشی نو جو ہے پاتی شی او دیر لارشی نو نسے پاتی شی یو بلپسی خلائفل انی جائلن فی لرز خلیفہ جو پیدا کونکے ما پزمککے یو خلیفہ پښتو کوم یا یو بل پس راتون پی د ویل په اړه منګایا ته نه پېښ کړل نو فرشتي اتا ها اوس فرشتي تپوش کی الله نه نو دا اعتراض الله په کار من نه دی دا الله په فهل من اعتراض نه دی بلکې ځان خبرو لو د پاره خبره ده انجایرن چلا دي خلیفہ نو تپوش کی فریشته جدا وجد الترجي صدق چې خلیفه بزمکه کې بزمکه کې خدای ټول د فساد شیزو نه دي برابر برابر اسمان کې پکارو انی جائلن فس په سماي خليفه مفل ارض سم مطلب دی اټهم خبره چ فرشته دا یا یتا جالوسی یم یستد فیها و یسفك یو خبره دا کړه چې د الله په کار باندې اعتراض وکړه او قران کې او د الله و الای اسون الله ما برهم او بالکل امانه نظر الله به امر ربک فرشته خو د لشکره رپو مرانه فرمانی نه کړي او تعبیر دې الله او ما نن تنزل الا بأمر ربك جبريل وې نو څنګه غو اعتراض کړي دویم دا چا آدم علی السلام او د هغه اولاد یې دتلای نه ده لا پیراشه آدم علی السلام نه ده نو دوی ته څه پته ولګي دا فساد به کوي یو بل وقتن کوي دا ورته څه پته ولګي عالم الغیب خو یو ځو ولا دا ضخم یې څنګه وکړي درمه خبره قرآن کاله و خللا د کو کوم پل لی به نهباوي خپله پاې به نیان وي فرې څنګهوي نخلوو صی به هم دی کوو قد د سلاټولې دا سرې چې قرآ ک دې مه راغل لکنه د الله کار من به اعتاز نه کوئ بل بونه به نبائ پله لی نبائ فرستتو غټول کارو نهدلته وکړل ا هغه پ مخلوک دی نې دې مطلب دی نوړب خبره دا ده چې د الله په عمر ب غوی تر نه دی کړ کار م تر نه دی کړی بلکې تپوسې ک دی سینګه تپوس ک دی مفشرینلی کې ل استیام ولیکارې بل ل تف دا استفام انکار کار دپاره نه دی بلکې ل تفې ځان پهقولو دپاره ریلي مفاسرین لیکي دا هیڅ افسر ده او دانګيزان ته خبره معلومول ليك دا اعتراض نه ده پتور اعتراض نه ده و تاسو ته ویلو دا اعتراض نه ده پکې یو شاګرد استادنه تفوش کړي دا خبره څنګه دا خبره څنګه دا و پتور اعتراض نه لफार د تعلیم وي وي دا تعجب او افتخار د پاره نه ده بلکې دا چين اغا تفہیم او استفسار د فقره ده دا تاسو دا خبره چې دو ادم علی سلام د هغه اولاد یې درنه دي نو څنګه وي فیا و یا سيكر دماغ مفشرین وایي چې دوه په جنات باندې کیا سوک جنات پاتکه دل نه غوسره دنیوي شیزو نه وو نه وو په یو بر سره جګړه کوي نو فرشتي وی کني شان د مخلوق ته دنیوی سودونه چې تا تمیلا ویګین ودا او سبب د فساد او د قتل نه دا جنات تمیلا ووک نو چې ما غائب انسان دا قیاس کو په حاضر په جناتو باندې او کله سره خطا کیږي او کله سره چې نغق مقصد تر شې کې اجتهاد وای دی تا یوخت یو یصيف نو دو د مخلوق په جناتو من قیاس کو ذم چې ولې چې اتا جالوفیا مې یفشد فیها ویسف الدم زکه دی خلیفہ ټکی نه معلوم ک زکه خلیفہ منتاسه معنا وکړه کانا یاذ اودنا جالنا ک خلیفتا فل ارض يحكم بین الناس خلیفہ به فیصله کوي نو فیصله باندې کیږي چې جنگ جوړ شي کانا او جنگ فساد دی راشه فیصله جماعه سره الکتا شروع نه نه څنګه فیصله وک غوته نه لاړ شي او څنګه توي زمو فیصله وکا سیئے فیصلہ وکم تا سوشی من روانے مو خوروان نیو مغاب وردتے چې چه روان نیو انو جس سنگا وکم نو خلیفہ فیصلہ که انکے چه فیصلہ کئی نو روانی کی وکنا دا غر فساد دے خلیفہ ٹک اینے معلوم که بیاجرین مو فسرین یو بر خبر کئی چه اللہ وردتا خبر ور کردہ ہون چه دا دا سی کارون بے کئی دا سی معقوله بیت تاسو حق کو کنه تاسو جعل فیا من یسد فیها و یسفک الدماء درې مخبرات چې ځان پاکی بیانې نه ال دا چې نو ګلارم بولیدت ډېرای بیانې استا امر پزید زمږه تاسو د پرد اعتراض نه ده مونږ خو ستاسو خبره مې اعتراض نه کو بلکې نحنو نصبح بحمدک ونقدس لك دا لپاره د تفهیم او استفسار ده نه اعتراض ده مونه اعتراض نکولنه کو زکه تخو تمام قانونو دے فېده ولا بقای زکه اغا ست صفات کو حاب ست نه نه ست په قانون کو حاب ست نه نحن نصبحو دل لپاره مونږ نه وی چې دې کوم تا نقصان وی نقصان خوښتا دینا اعظم بطور دې اعتراض مونږ نه ویو زکه موږ ست تصریح کوو نو نصبحو تمام اغه علوبنا طاقن به حمدک تمام کمال چې نو غستا حق غنو و نو لکان سر د دینه چې تا کمالات دي موږ دا کماله ستا غنو کنا او دې ټکو پهیدو نه پاره ما یو خبره و اوره حاضر اتاسو حاضر هي یو سړے وي چې ما کی صاحب نشته تو و تا کی شهبش ولوی چې تمام کمالات ما کې موجود دی توی ټیکتا تو مې آغاوې ما کې صاحب نشته تو وای چې نشته آغاوې چې تمام کمالات پما کې دي تو وای هم پتا کې دي لیکن منه انو سخير شتا منه انو سخير شتا د درې ټي کولی وی نو نسبح بحمدکا عیب ستا کې نه منو نسبح عیب ستا کې نه به حمد کا کمال تا منو کمال ستا دی ٹک لگا نو وقدس لک د دې قرار قوم دانا چې تا کشته امغه منو نا وسره عالم دی توي من ونه منمر ذرا کارنامه کوم تو یې نه منم فرشتو یې نه پاتې کمالات او حقداري مونږ د دقه کید زمو غیر مونږ تک منو مقدس لک مونږ سه بډای بیانو اصطال لے شان والا گنوک یا مفسرین یا بڑی خبری تشارہ کئی آدھر باری کلا اغدا چمنگ استا تصویح بیانو کې پتاکی نشتے استا حمد بیانو کمالت تولتا کری ونقدسو لکان زان پاد پاکو دید پارا استا پاکی بیان کو ونقدسو لکان او دارنگی اخفل زان پاکو دید پارا چستا سنو شروکو څکې ته داسکې ندیله بارا چې موضوع ککنه دان مقدس لکه دمو جدا ول چې نحنو نسبحو به حمدیکا د دې لپاره چې مقدس لکه دان پاکو دې لپاره چې موږستا پاکي بیان کو یا موږستا عظمت غنو استاد لویاله غنو تو چت ذاته زنه مفصلین وي دا درې الفاظ وي نو زنه شفات شجبیه دي عیب نشته دین سبوتیا دی چې کماله ټول د الله رب العزت دی. لیکن دې کې سبوتیاو کې بیا صفات په دو قسم دی جلال او اکرام نو بیا همدې کان صفات هغه صفات چې د جلال سره تعلق ساتي انقدس اتنا اکرام سره تعلق ساتي انقدس لکان چې هغه چې جلال سره تعلق ساتي ذل جلال والاکرام نو څومره چې ويو چې نو سبح نو سبح منته تصفیح د تصفیح حق داری ایس آیت پتا کی نشته او آئندہ هم بیانو نو سششت زمانی دریشت لیکنن یو مازیشن او یو حال شو بل استقبال شو نو سب بیخو زمانه زمانا خلاناییس آیت نشتا بی حمدی کم مجودہ هم او اونو قدسو آئندہ هم نو دادی مطلب سشش ابدی طور من استعا تسبیح و حمد تو اداخو فسادین دی اس منتوی وجه صدا ابدی تورمه مله مونګه تقد تنا ابدی تورمه مله محمد تو نسبحو بحمدک و نقدس لک تشبیه وجوم نو ذات ادوار سره صفات ادوار سره تطابق ریسه پتا کی نشته تشبیه د حال سره آینده و هم حمد جيس وخت دا نشته چې په ریګه ته تسفیع او د احمد مستحقني هر لیا سره ومون غ د دې اقرار کو مدینه معلومه دا اخلاقه فرشتو دا طرز نه کړي دا خبره ورتور دي اعتراض نه کړي زکه غوې مونږ تسفیع صاحب یانو احمد تا د پاره وایم پاک تا غنو چې دا دومره کارونه مونږ کوو نه زمو خبره اعتراض نه لري فارښت ته تعالی و ان یعلم ما تعلمون ز په کوم پیغام باندې چې تاسو 파ږی باندې کوه تاسو 파ږی باندې نه پوهه ان یعلم ما تعلمون او صلی الله رب العزت داو فرښت ته چې وی پدرباسته کنه یعلم ما تعلمون انی جائر فی الارض خلیفہ بیا غو خبر او کړه چې وځي ترجیح سلا نو تعالی وی وجه ترجیح مات معلوماته تاسو نه معلوماته میالوه معلوماته تعلمون اوس وجه ترجیح غو تخی عالم دی دنیاوی امور منه پویدللی دغه چیز اشیاء منفعتونه منه پویدللی والله ماده ملسوکل سماره وملائکه وجه ترجیح فرشتو تخی چې وجه ترجیح علم دی د دنیا دنیاوی چیزونو منه کوې دلې او داغي اثرات معلومول دي دا خبره سورښت ته خري وعلم ادم الاسماء تعلیم ورکا الله صل الله تعالی السلام تا الاسماء د نمونو کلا د ټولو کلا ټو نن نه د ضرورت مطابق دلته چې نهه کل استغراق نه د کل عرفده لکره بالقیس ماره کې ولکېږي وو تمن کل شیء ولها عرش اعظم سوره نمل کې والتوم کل لفظ ذکر د کنا نو سليمان عليه السلام بادشاہ خو سره نو مطلب دا دی اخی ته چې بادشاہی سجنه میلاو ورتا اته راځی ابراهيم عليه السلام چې غمرغان ذره ذره کړل اده یثم جعل على کل جبل منهم جزء نو چې لغرتا ټول غرت عمر وړو ټول غرمه نه کې دانا کل دې کنده قیدب کلګه پدې کنه دې کلی ارزه کوي استغفار حرس ته شامل وی مطلب تا مطلب دای چې کل او عرفي ده مطابق چې کوم سيزونو سو مار دو مل ملائکه به پیشره فرشتو تا فقالم بی اولی باسمه یا اولاین كنتم صادقین خبر را کيماته باسمه یا اولایک نمونو دتی سيزونو سره د اثر ده نه ان كنتم صادقین کای رښتینی دغه موفسرین یو اشکال کئ اشکال دا کئ چې علم ادم الاسماء او خلادم الله رب العزه آدم عليهم السلام ته نمونه کله ټول ضرورت مطابق ان فرشتو ته نو خل دا او یقین خبر تعلیم تا گتاب تا آخلی. یو یقیني خبره رات چې یو تعلیم ته کتاب و یا بل تنو وای به امتحان اخلي یو پهاس کې غو بل فل کې دا یو یقیني خبره ده آدم عليهم السلام الله تعلیم ورکا فرشتو ته ورک او یو ته تعلیم ورکره بل تنو د ورکره اوس امتحان کوي آدم عليهم السلام په پاس کې فرشته بل جواب کوي دا یو یقیني خبره ده دا هو سكمال دي ادم علي سلام نشان نقصان دي فرشتو نشان م څنګه تمیش لا غوته خود بیر خبره کوي لیکن زتا اسو لن ده خبره وکم والله عالم هغه دا ته الله تعالی ورک د دقه شان ته مجلس کې یوم مجلس کې تعلیمو لیکن فرشتو کې استعداد صلاحیت اگر نو ولی د سېدو نه مونږه غل پهیدل لکه تاسو اوري انسانان جمع کې وځي کې هغه یو صورت وي یا چې ساورته وي چې وایي مستاخص ته ډوړه جمع کړی دي انسان ته انسانوم دې ساوريوم دې اته ما څه خبرو کړه نو ساري خوبه سر خو دې چيني پوا ولی هغه کې استعداد نشته او انسان کے استعداد دېک پکه شان تعلیم په یو مجلس کې کړې د دانہ چې آدم علی السلام ته وک او فرشتو ته کو تعلیم یو مجلس تو کولای کېن یو سرا استعداد وو نو عرب هدفته و لګیدا بلکې استعداد نو لکه هو نه دا دا انسان دی دا حد چې یو کې استعدادشته ټول دی الله مخلوق ته بلکې نشته نو دا خو دی یو قصور نه دی لګ استعداد پکې نو دزنه علما وایي یو کسبی علم ده یو واحبی ده یاو کسبی علم ده یاو واحبی ده دل دا واعلم دا آدم الاسمہ کلا ها نو آغا چنو آغا دانا چا دم علی سلام ته اوس تعلیم وار که بلکه اگه استعداد ایخو واحبی علوم اگه سنگ یو شیک مرغی دا اگه دا چاویلی سانگونه دا سوا پو برازا او سپید ایک ګړړه بېزه داغه ته ځخ په لکه او منډا وا ورتا خو یو واهب سیدونه دي کنه استعداد هغه په ائی کې پیدا کی نو یو مخلوق کې استعداد وو بلکې نو معروي زکول نشو وعلم ادم الاسماء تعلیم ورک الله تعالی ادم علی السلام ته جنونو کل ادم ټول ضرورت مطابق شمار د هما لملایکا بے پیشو فرشتو ته فقال پس الله تعالی بهونه خبر را کای مات بیا اسماء یا اولای پونمو نو د دې سېدو نو د اسما یو اولای پونمو نو د دې سېدو ان کوم تاسو د پین کئتا سريشتيني کرشتيني تاسو هغه د دې سېونو نمونو خېکان سره د اثرنا په فرشتو خو د خبري کړو دي سو با یو خبره ادا کړم اتجالو فیا من یسد فیها و یسفک الدما د دې کرشتینی کنا فساد با کئی قتل با کئی دا فرشتو رکھتیا ویلی که درو بیلی آوازو زی تا سنا رکھتیا ویلی کانا بل فرشتو دا کردان و نحنو نصبیحو بحمدکا و نقاب دی سولک دقا دو خوری دی برنو رشتے ادا دوار خور اکتیا دی کن دی نه سنا آوازو لینو زی یا خنن ختم شده ان کن تون صادقین کی ای رشتنی او دو خبرې دي یا دوړه ټکټي مسیج مراد ده نه هیڅ هودي فرشته فرشته خو د روغ نوې کنه دا مطلب دی؟ مطلب دا ده دل <سؤال> تصادقین پمانه د عالمین <سؤال> سره ده ان کوتم عالمین تتاسول <سؤال> تطوست کنه سوی انبیون بی اسماءها اولای ولی دا تعلق رشتہ دارو څخه وې کټر رشتہ نو دا خبره څنګه ده کټر دا خبره څنګه ده نه با علم تاروخ و رشتیات دروخ سره نشده ان کنتم صادقین ان کنتم عالمین که تاسو پوه ای تاسو تا علم ولی دا خلافت کوم کم پوه تا ولی خلیفتن فی اسلبه کئی افی اسلیل علم پکارده چی دی علم پکارده او علم دی دی سیزونو پکارده دا دا, دا داشلل نو داشلل سمطلب انبیعونی بی اسماعی ها اولائی ولی زدو وجه ترجیخی زف خلیفت جوړم خلیفہ و فیصل کی خ فیصلہ چې څوک نه غلا په کار وي جاهل چې ستین د دې شزونو داسه داسه داسه داسه د دې جنگ برازي نو د دې برازي نو دې برازي د دې برازي ان کنتم عالمین ک تاسو په دې شزونو پیږئ نو بیا خو تاسو به خلیفہ غانکم خلیفہ کوم ان کنتم عالمین زه جو خلیفہ جوړم الفلق ما فیصل کی فیصله علم پکار دی اعلم اے ددیسی زونو، امدیعونی بی اسماعی ها اولای، واللہ علم چیزیں ترالا کنا، اعتراض رفشت اشتلا، این کنتم صادقین، قالو ولی، سبحانک اللہ علم لنا، بیاغو جواب داشت این کنتم صادقین جواب پکارو کنا، این کنتم صادقین، این کنتم صادقین جواب پکارو کنا، این کنتم صادقین یای رشتی نی، تو خبر را کئی، لگو بیلی منگ دارو جنیو، خبر نشراکوالی، داخلو ای فرشتی، کداوئی، الله ی انبیئونی بیاسماءه اولای ان كنتم صادقین کریستینی ای نو جواب راکای لغوله ول پکارو چینی ورشتنی جواب نش راکوله اغه شپ نفیشی شیکای پکار داوا واچی مغ نی ورشتنی الله وی ان كنتم صادقین ندوله پکارد او چې نیو رښتینی خبره ختم شله هغه جواب سور کې لا علم لنا نو پتو لګیدن کوم صادقین الله ورته وی کتا سو په یي نو جواب را کوي هغه وای چې منفو نیو نو سره بتره وشلو شه رب تعالی الله وی فرشته سبحانك ول جهل عیب دې اتد نه پاکی تد لا علم لنا موږ علم إلما علم تا نه مگر هغه عمره چې کامه تدر کړدې تا م تدر کړدې به نه فتو لگے دا الله رب العزت برای راست تعلیم فرشتو تور کړدې ادا خبره چې مشهور ده کنه چې شیطان د فرشتو استاد دی د قرآن خلاف ده دا او قرآن خلاف ده وللاوي دا, دا فرشتيوي لا علم لنا الا ما علمنا کام ته څه مره را کړدې نو ولې تدریس کی خپل استاد پټی دا هو پر استناد محدثین ته تدریس ته او ته خپل استاد پټکی ا کټه څو وختونه ولې هغه مشهور استاد نو مخلی عصار مهنت کړي دا نو ناخلی دا هو تدریس ته چیرې به شیطان دو ته تعلیم ورکړ او دوه خپل استاد پټک دا دا هو ګنا ده تر څو شیخو ګنا کین لا یاسون الله ما امرهم ځغوش شیطان ورته خدله وې نوغه بخامه خپل استاد سرګن کړو نو شیطان هغه ته علم نه دی ور کړې هيله ماغه ته چا ور کړ دې الله احمد له وی لا ال ما انا الا ما علمتنا انک انت العلیم فعلیم الحکیم دیک دې حکمتونه چې څومره موږ ضرورت او اقبر علم دې موږ لر کړ دې څومره کلامن كاتبین یعلم نم اتفالون دا ودا شلیک دا ودا شلیک دا ودا شلیک کې دا باران د سیندارز کو نه دا سیندو دا عجل دا سیندار دا روحو دا سیندې هغه تاسو سی ضرورت ته تا چې کار بدا سي کاين رېبي بدا سي نوړې بدا سي نو پخې بدا سي البته خو ته ضرورت نشته نو کشته هغه یلم ضرورت نشته هغه ته ان کان تل عليم تعالی الحكيم حكمه و علي چې کوم منتظره علم دمغل را کړ دې بل چیرم مال اال اال او تو مال د تو چلول نه راځي طالبان فارسی تمو خواشرف او مګره مرغې ال جقاني عمون بږي چې نو چې کارابور کوو وران یې ځکه کول راجو کارابور کوو ځان بکړو او پسو کو ترسو اته دې نه موږ نه دا ویته ته د دې ضرورت نشته نو مار لمبوتو میان پکه دره په دنه پاتیکې کې نو زو ورنه پاتیکې کې منګک سوری کې دنه پاتیکې کې نو زو مال د علم ولید مشتالقه نا دا سندا سمون غشرف المخلوقات ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك و الزم لنا زيل مرنا الا ما علمتنا تاته کوم شي ضرورت ته تعالی را کړی دی بل ته کوم شي ضرورت نو بل را کړی دی ها اوس ته اوسه وای ما چې د مرغۍ کول کیز د کړد چې اول ژوند داسي اته سکول کی مدرسه کیز د کړد چې ګرځي ژوند داسي بیا دلته ست اعتراض به ضرورت پات نه شو چیرې چې الله ته تعلیم ورک فرشته ته ورک هغه امتحان ته نو اغستن نو د فرشته به فل کړي دی د دې به خبره ضرورت دی فاطمه سو ک دې زما خبرې منه پوه شي د به دې خبره ضرورت پاتې نشه دا شنو دا شی استعدادي فطري تګل کار وای وای زرزل وای به هم پغې نه پي به پغې نه پي او چې کوم استعداد کې پرته دی هغه ته سر مخه هغه پغې پي استعداد کې چاوي هغه ته سر مخه لکه اولت المرغیته لامبو مئیتا سره مخیا او تب لامبو ی زکای غنی به تا کوټ کې ودګوري څه ودګوري در باندې ودګوري بیا لامبو به ی زکای او ته ضرورت نشته ان کانتل الیم الحکیم تب کو حکمت ولک قال یا ادم ام بهم یا اسماءهم خبر ور کدو تام به اسماءهم پونمو نو د دې سره د اثر د دینا ولې استدادو استعداد وکنه فلم مام باهم د دا له پهکارې کږ دا له پکارې کي دا دیله په کارې کږي حالله اللهتهله کو لکو میم غ بس س ته ولار دی مع نوې تاسو تا د پایین پهې دون دځ کې په حال ما تدون او ما کوونتون تمون پایین پاغسم چ کوم تا سرګنده وغ خبره کې چې ما توبدون چې دا خلافت موږله په ما توبدون تیمای نوستو فیا وای سکودما و نحنو نسبق بحمدک و ما کنتم تکتم انت د خلافتم لا پکارونا دتګ تامیم هر شي ته شامل لې ولی ان علم غیب السماوات و پټه سېدون د اسمانونو د ذمکه مطلب دارې بیرونی سېدون نو خبر دې اندرون نه نه خبر نه اندر لکه څنګه بیرون نه خبر دې غیب السماوات و الله پټه سېدون د اسمانونو د ذمکه نو اندون نه هم خبر دی تا سره کوم تعلقې د هغې خبر دی والله ما طدونونه او ما کوونتون تکتمون یعنی کوم حجاب سمان جوړ زمهکه جوړ شي هغې منومزه پوم کوم شي د حجاب ته جوړ شي هغې من ته پکې زم عم کې ک شي پرې اسمان کې پټې هغې من خوالله خبردار دی او ما چې پټک د جیب کې ما چې پټک د ژړه کې هغی به خبردار نه نه حالله او تو دوه بل څلور چپټ تینه تطويږي زه چپټ کوم نه وپيګي نادا سينداو علومات ما كونتم تک ته مون وای قلل الملائکه تسدولان د دویم نعمت د دریم نعمت در اول څه شه ته ما ادم موجود ترایست كونتم واتن فاحياكم دیم څه شه ولذي خلقلكم ما فيل الجميع صاف دينه په هر څه پیرا کړ دې دریم څه براه آدم علی السلام ما معزز په فرشتو کو هغه به عزت ورکړ دا عزت تا عزت ده کنه و یذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم او کله چې موږ فرشتو تا سیداو کړي آدم ته فسجدوا طول سیداو کړه ایابلیس ومګ رپلیسونه کړه ابا انکار وکړه واستکبر ازانه غټو غنو وکاله من الکافرین وه دې کافرونه الله یقل لمن ود در نعمت ته احسان ده فارستو ته مونږ وی سید او که ادم علی السلام ته سیدا نو ان نه جایذن فل ارض دا خبره مخکړه او په سیدی خبره مخکړه نه به خلیفۃ جوړول خبره مخکړه به ورپسې سیدادہ مفسرین لیکن سیدادہ چې واقعا د ادم علی السلام دا خلیفه جوړو دا مخې د پهې اولی هغه خلیفه جوړ ک او بیا ورته و چې تاسو د تیده و کوي دا عزت او شرافت او کرامت ته دسلام ګوره ماته ستا چې لې ما, ما معز کول دا ما تاسو احسان کرد دی ولې نه برېغاړی ول روانې مفیل لکې فرشتو ته حکم کړل ل ملائکته او دا شیطان خود فرشتو نه نه دي شیطان خود فرشتو نه نه دي وایز قلنا ل ملائکته جو تن تاوي طالبان لارشه ابرا پهسته دکاندار ته ستوري نه تله بتاخويل طالبان لارشه زه طالب نیم الله او فرشته سید او کوي شیطان خو فرښتہ فرشتو نه نه دي څوک فرشتو نه نو به انکار نشتا او بیا په اعتراض ومنشت وکړن حقیقت دا دی چې دغه شیطان دادو فرشتونا نه دی تاسو د سورته کاف راوړو لهونه سورته کاف دا بېلسمه چې پارا سورته کاف ایاات نمبر 50 وایذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الابلس الله سوئی کان من الجن کان روش یوتنو ادارې فرشتونه ده نو فرشتون دا قولان خلاف نشله او به چې جنات یو اوردره ده فرشتونه ده نو جنات هغه ناری مخلوق دی خلقتنی میناری من یو دا ده چه فرشتین نوری مخلوق ده او دان ناری مخلوق ده فرق رانه ده نسنگ چې دا ابلیس یا شیطان دا دی فرشتونه ده فرشتونه نه ده کان من الجن ده بیدو کچن و دغا مشهور دی یو جان ده د جننات و مشر ده دو کزان که دو قبیلی دی شی یو ده یاو دا جنات او مشرده نو جان وئی او یاو دا شیطانانو مشرده نو هغه ته ابلیس وئی او دا لدا یوادک ول جان خلقنا او الله اذا جان ته دا ما پیدا کړلې انسانو ما پیدا کړلې دا ابلیسوم ما پیدا کړلې وذکانو منل جن نه د جناتونو خاط بهش کال کومیش جبید جناتون دهنه حکم فرشتو ته شوي دي وې ټول ملائکه تسجدو ایل ابلیس د مطلب دی هغه ته حکم لری شي هغه سیدا و نه کړانو دا وسه حلج نه دی نه هغه ته الله جدا حکم کردې کنه د سوره اعراف تاسو لولای سوره اعراف دمرکو آيات نمبر دے غالبا 12 علما مناك الله تسجد اذ امرتك شیطان نہ اللہ تپوس کئ ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لادم فسجدوا الابلس لم يكن من الساجدين الله تین تپوس کئ ما مناک الله تسجد اذ امرتک خبر ختم شلا دانا جفرشتو دیوا جو حکم شو او ابلیس کنوشه ابلیس ته حکم شې ودی زکر ته تاسو کوي کنه ما مناک الله تسری زمر تو شې شې مناکړه چې شې تسری ز شیطان نو کول ما ط او ته حکم او نه خیر منو خلق من نار او خلق تو من طین زغه دا غنه تازه پیدا کړه من نار د اور نا او خلق تو من طین پټو لګی دی یو شنه ده او حکم او ته شی ونی الله ابلیس استنا إلا إبليس إبليس اصل کې قرآن کې دغه ماده ضمانت نه امیدې سره مرضیه مبلسون اپمانه د هلاکت سره مرضیه جوبلسون نو, نو مطلب دا ده چې د دغه انکار یا نو امید د دې اړه رحمتون نه ذکرته إبليس وایي إبليس کله نو امید د رحمتون نه یا د حالات کنا طبا دستوره تعالی نام تاسو سره راوړم او سیفارا سوره تعالی نام آيات نمبر 70 غالبا وينتذل كل عبد الله يخذ منها اولئك الذين ابلس بما كسبوا ثلاثه مفسرين د دې وهليکو معنا کړي راغير بشي هلاک بشي په سبب د کسب عملونو خپل لو نور په سي له شرابو من حميم عذاب العليم هلاک تل کنا دهم هلاک شو په سود ګناخ خپل او نا امید ده د الله رحمتونو ده روز تو روز چې هغه د الله رحمت مند لري کې کنا خپلوم لري کې او خلقوم لري کین ابا انکار دا انکاري والی انکار وځه دا بلای ابلیس ابلیسونه کړه وادس په نوځه تا د سپو ګراو شي نا ابا انکار کړ دې بلای دې شیبل سونه کړه چې تو دوه را پا وځي به وک کنا نا ابا انکار کړ دې نہ بیاودسه بیاودسای دی وجنه فاتیدا انه غیر رازی دی وجنه فاتیدا بلک انکار دی وجنه فاتیدا ها انکاری وک نو انکار وی وکړ دی نا جوړل ان سر مری دړ دی یا بیلما زده وبو نشتا نا واستک برازان غټو غړ انکار وجه داوا کړه قال دا الله حکم نو انکار کو ځان غټ غړنده او کفر دی دی و وو کافر کنو کان مینهل کافرین دغه مفسرین وی کان کافرین د مخکلو کافر لیه پهلم د الله کې من کافرین د کاافان نه پرتو ته پ نهوه لا مړ نه لیکن د الله پهلم کې وکان من د کافر نه کفرې او سرګن شو نه بان و ب یا مخې کافر نو اوس انکار کارو کو اوس کافر شو سره من کافرې د حال خدا شو. آدم علی السلام وقل ناموی آدم یا آدم اسکنو سان ته و زوج کل جننا بي بيستا په جنت کې تو سا بي بيستا پته لګرا خزبته سړي تابع پوسو دو کې اوسدو کې اوس كن تو و زوج کا ساب بي ساب بي بيستا تابع کوم دې کې تو سې منصب اوشيږي داغي مرزي بني دانات دلته اوشي کما ما بدل طفات کيو دلته نا پاتې کېږي اس کو نووسا انتا تو وجو جکا بیبی سال جننتا فو جنت کی جنت اس وخت ادا دیر نعمتون ول زیته وي کنه دیر نعمتون ول اور پسې د دلالته کې پدې مری د الفاظ وکلامینا غدن حيث شيکما دیر نعمتون ول زی خره د منها دغه باغنه رغدن وافره حيث شيکما كون جناسوج خو خو یو سیش جخفی ولا تقرما هذه شجره تا من ذيكه كه ديو نه تا فتكون امن الظالمين شيبه زن سرد من الظالمين دو ديو نه تا من ذيكه جاي واذكم جنت جن علماء وي تا جنت الخلد دار الثواب چكم دي دقي دي نور په غول ويتلاز کی بې کوي تا دا دار الثواب دي او مرنه روست چې خلق ورتزين دا جنت برات دي شیطان ورت څنګه لاړ چیرې دې دلته الله په یلم کې د کافرونو نه ورت څنګه لاړ آدم علي سلام بغیر د وفات نه څنګه لاړ بیا لته خو وکم فی اما تشتی انفسکم ششے چخرهین اوخرا آدم علي سلام باندې پابندي لګي ول هغه دې شجران بللته احکام مشته دلته نه هشلا نو ده تہ دې شیطان د پکتنی څنګه دارن خلڅ څنګه دارو ثواب شو څنګه غه جنت شو ادو علیہ السلام د دې ونی شو منشه نو څنګه وعلیکم فی اما تشتہی انفسکم ال اوامیر نواحشت د نن څنګه ولا تقرب هذه الشجره نو بیا ګو اشاره دا دنیا کې یو جنت او هغه کې چې الله رب عز وجل علیہ السلام موصوره حتې سکون سره او بیا چې نغہ ځکه قران کې الله و انی جایدا فی الارض خلیفہ فل جنته خلیفہونه دیوی نو د جنت کینو جنته الخلم ندی دمو نه د اعتراض ترځ شیطان څنګه لړ ادمان سره من څنګه شو به نه فرمانی څنګه وسلات خدا شیشته دینا نو ځکه بیاغو یې جردات دنیا کې باغ او جنت والله علم لیکن اکثر مفسرین وایي دنه دغه جنته الخلم مراد دی او کله غینه وکل نشته ادم علی سلام څنګه وته خپل دمر نورست لاړی بیا وکل نشته او شیطان ورته څنګه لاړد ځان نو داغه جزا او سزا غا ترتیب هغه باندې حکومت ورتب نو زکه هغه خو تر اوسه پورې هغه انکار نو کړي درځه الله احکام نو سره ظاهر ته ګوري والله علم اکثر ترجیح دی لور کې اجازه جنت الخلد زکه قران کې هغه متلخصه ذکر, ذکر شي دغیوت مرادیتنا اور است چه رسولت عرب کا رواڑ وای نغینم د مالمی کی جنت الخلد بار ثواب نے عرب کا سوال وای و یادم اس کون اس کون کل جننا 19 ستمبر من حیذ یتما ولا تقوا ہا دی شجرت من الظالمین فوسوس له الشیطان لیبجلہ ما مریانو من ثوابهما ور پس وقاسم وهما ان لکوا له من الناسحین فضل اللهما بغرور وتفقا يصفان عليهما من ورقل الجنه اور پس یا بنی ادم الا يفتنکم شیطان کما اخرج ابویکم او سورۃ توها کہ عمرشی وملک الله ابلا باغ اغ مراد دتن رب یوم گور هل ادلک الله ابلا اللہ رب العزت و اینکو اکولا اکولا مناد دینار غد الوافرہ حیثو شیط ما چکم دین اخوخ استانسو والا تقرب آدی شجرہ داد دارو خلد دارو سوام دے لیکن دول پار ابتلاء اللہ جوڑک رفکی فتکونا من الظالمین ولی او کا ندی جنت نلی ریشی قطرہ شی انجا عائلن فی الارض خلیفہ دے فی الجنت خلیفہ ندے ولا تقرب آدی شجرہ تا فتکونا وشای بدوانا غره حکم دواړو ته وکلا خریدوانا بیا کتا ولا تقربا دواړه فتکونا شایبدوانا دانا چ سرواده علی سلام کو حکم ادم سلام حضرت حوا به دواړو دو دا حکم دی وکلا منار غدن حز شي تهما چه تهمکم تسنی شراق تخربا هم تسنیه نه تسنی. زال مینزان تر کمي قبول کنا دانا چ ظلم ذکر ادم علی سلام د الله نبی دی ظلم هو گناہ دی دلته ځان سره به کيميا وکي دا جنت نعمتونه هغه وتا اس نبي پاتي فتكونه من الظالمين ظلم په مانا د کمی سر راجی کنا سور دقاب کا سوال وړ و دانج آدم عليهم السلام ګناه وکړه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ګور آدم عليهم السلام ګناه کړ اسوی ربانا ظلمنا انفسنا موږ منز... ګنا او ظلم او ظلم خو ګنا دی نه ظلم کله پماند کمیسره مراجي آیات نمبر 32 33 کل تل جنته ایت نه نا... سورته قاف دغه سمه سفارا کل تل جنته ایت ته کوله ولم تزلم مل شیعا باغ ظلم نکو نه کمه نکو په دې فصل کې خپل فصل به ورکو پار کې ت لم کمی به نه کوو دفتکونه من الظالمین م انظال <سؤال> سره د کمی کوونکونه دکه بیا معصوم دي صحیره او كبيرره دواړو نه قبل النبوت <سؤال> او بعد نبوت فاضل له مشرانو دخوایقلل دا دواه شیطان په قسممون خپلو سره فرات را اړولی که نه قاسم همما اننی لکومهله من ن صحین اوسممون یکړ ارتخواه او دسهان تسل روان ول اسمنه هم کړ او منفاتون هم خدلې ورته دې دې ودافي دې ودافي دې از چې کوم تاسو کار وې منو دا خ کار دې دا فاحن دک سوره کاف اوس یې موږ راولو کاف نو توہادہ توہ دا سورہ توہادہ سپاراشه شي پڑھا ایت نمبر 116 و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس فقلنا يا آدم ان هذا له لقوال زوجك فلا يخجنكما من الجنه فتشقا سنلك الا تجوا فيها ولا تارا ضد جنۃ الخلصفت کنا وانک لا تزموا فيها ولا تزحا. نوته کې چې یو نو بدله ګرم کېږي فوسوسه ایله شیطان قال يا ادم و هل ذلک الا شجرت الخلد و ملک لا بلا ارا شجرت الخلد څنګه له وندو خړه کلمه شبا یې با چې بيداسي جنبه ختمي کې نو زړې منها فا کلام انها فبدت لهما ما وتفقا يرصفا عليهما من ولل جننه څنګه پړه کړو که به وحال شي دغه توره شېدو به و مطلب و یود دې بدل ته د کړه فاضل له طانخوا کل دا دوه شیطان په قسممونو سره په من، منفااتلو خدو سره حال دللو کا جرت خلل دي ملکې الله یبلله اننی لکوما لببین ن شخ وقع سما همما دفااضل له نوداازل لهماخوا لهم کل دا دوړه په سوو په قسممونو او په منفاتونو خدولو تونو خ دولو سره لکه کو فاضل لهشاطان خره جو وختل دا دوړه منما کا نفییک ظیر ځنو جننت ته را دی جننو تته را دی ځ دغه ونته را دی چېونونه ته رايشي او معه دا کوي فاضل لهشاطانو خوا دا دوه شیطان په سبب دډی و پهسبب د دوونې د خوال که او دغه دانتې نهړه داونه شو. ځ ځ مفین لیا د سوکی چې انګورو اوڅوک کزوره وهڅوک فلانکشي او س فلانکشي لیکن محقیقین مفسرین دا وي چله نه د خلی اوران کې دقصې پرخی ده نوته د هغې تقیق م کووه نه تا ته معلونی ږي چالله یو ش پټ پرېی دی چې کزوره ده او غنم دی او کا انګور دی او کشی دی ځ تخصیص کرد دی رحمان بابا همویلیلدي که نه ځننت زیدت ولدت تناسل نو چې یو غنم دانه باندې شلوه بابا تا وګه غیکل وای ترمیم کو ځکه چې خپل د بابا شیر سمو جننت زیدت ولدت تناسل نو چې یو دانه باندې شلوه بابا تا غانم دانه سره وای خو یو دانه وای نو د رحمان بابا شیر کې مو لوه ترمیم هغه دا شی جننت زیدت ولدت تناسل نو چې یو غانم مونږ دغه نهسی دا چې و دنت زی د تولت ته ناسنو چې یوه دا نه بانشته باباتته جو دانه بان شته نه وړه مکومه چې دا والله ولم ا آخره د ماماکانه چې وي و دا دوړه دغه هشي شرت نه چې دو پې وو وقلناوي م هتون کو بعض کوم ل بعض د نادوول ګړې بتون دی که دا معلومیږې اورو خبرون هم د معلومی کې د ارا فه او د صورت واللم ايه بیتون مالميږي چې دا جنته الخلد تاسو باندې او بل دشمنانه ايه بیتون دا قوتونه دي شیطان وسره د کنه یا نسل له حالکه ال تروسره یې بیتو هدلته یې بیتو چې شیطان وسره 탈 کې او نسل وسره کې ايه شو او کلچ دانی نقل ايه بطاء دا اشاره کې نه ايه بطاشو اے بتوباذ حکم لواذ ندعو علکم فلارض مستقر و متاع الى اخره دکم محسنین یو بل خبره چړکړ دا چې شیطان ادم السلام ته سووخه وې چې کله هغه انکار وکړه الله ورته فخر و او زه انک من الصاغرین اچووت ادم السلام دن نفاطش هغه بار تلاړه انک من الصاغرین عارف کی براشي نور سلطونو کې ته الله هغه ووخکوه فاخروج انکا رجیم اگر بار دی ادم علی سلام توی اس کن اغتوی فاخروج فیصلہ وشلہ فیصلہ وشلہ نس او سنگا فاضل لهم شیطوان او سنگا چننگا مسوسی ورتبا چولی زنی خبر اکی او او چی ابدا شیطان بار تر آگئی او بیا دن ندی مار فلی کلاڑا که جننت کی ماراند کم جیدی دن نم دیانن دیان نم دیانی دیانی دیانی او جنت ته یوال تمار خلق الله نو ماته کوم راغه ژوند دا وي تو تو کی ینه چکلا الله ورته فخرج نو دا ورته زه خزم کھتا ته خونا کوم یا بار نو وسوسه واچوله بارنا جنت ترازی نه دانہ چی بیا دن لا الله ورته او خرج بیا جن دن نه راتله یا تو تو کی دا خبر اکردا فاذ الله هم شیطان تو تو کی یا وسوسه ور تا چونلن او بار میو تویللی اخرت اوما می ماکانفی وقلنا بمغایب تو کشی نسلتا اشاره بعضو کوم لباده نادو مسلمان کافر یا جاهسیت جنگونا یا ضد جنگونا ضد جنگونا مسلمان یو بل سره کوي رون ب یو بل سره کوي تعصب جنگونا وقبیلی کوي ده کفر او شرک جنگونا مسلمان کافر کی بعضو کوم لباده نادوول یا و اسلامی جنگ وی یا ضد جنگونا وی ولكم في الارض مستقرون فاصبروا ما حكمك ازاده قراري دو متاون لا في حين في دي تر يو اخ مقرر ال دا سلورم نعمت فتلقا دم من ربك كلمات ذكر ادم عليه السلام دانا چی سوال او سوال کی چنه رسول الله صلى الله علیه وسلم پیش کر ان اسلک محمد الله ورتبه چی قا ته څه پتا نه غویارش منه ل پاس لیکلیو معلوم کړ نا الله قران کی ولي فتل قا ادم من ربک کلمات او کلمات په شی مراد ده سوره اعراف تاسو وګورئ یو دانه ته چې ان اصل کو حق محمد دا خو الله ورته نه دی خود لیکنا الله خو ورته خب خبره خود لې کوم سوره اعراف کې د اتمه صفاره سوره ایاات نمبر 23 اا ربانا ظلامنا فثنا و علم تغفلنا وترحمنا لنكن من الخاشرين فتلقى عند ربي كلمات ذا دا ذکر ابا اولسن فتا عليه الله رزق راغه باندې پرحمو کرم ربانا سره نو توبه قبول کن انه التواب الرحيم يقين غتوبه قبول کن مهربان قلنا بماهب تمنا جميعا سو مطلب ته توبه قبول شلانه ده کوم ډول څه مطلب وسه مطلب دا لري الله و ینی جایلون فل ارض خلیفہ شر ارض خلیفہ ویلی دی خلقو آدم علی السلام نه غلطه اوسله نه الله جنت نو واخ ماغه ورته ما معاف کړ دا ګسدا څنګه ورکه دابت او د سزا راغلې ناغلا پیدا نو او الله ویلی جایلون فل ارض خلیفہ غلط پیدا نو دا गुन्हा په وجنه درغله الله ادا ورسلام गुन्हा نه کړي فنش آدمو ولم نجد له اعظم गुन्हा اعظم سره قصدن وی او رمنيغه गुन्हा ني ولم نجد له اعظم رستوراش ولم نجد له اعظم څنګه ابي الله وي فتاب عليه انه هو تواب الرحيم ابي ولا سزا ور کوي بي تو نا دا, دا ان او دوبار دلته راتل راواړي و دې هغه طریقه ده استادو جنت کې وي اوس لار سي دنيا تا ولي نجاير الفلرج خليفه دوپاره واپس ذل ترازا نو طريقه در تخه فما يات ينكم كه راشي تاسو ته زم ما طرف نه هدايت هدايت اما تاسو ته د ايات راړو د كن ارسال الرسل وزال الكتب هدايت راشي پیغمبران راشي کتابونه راشي فمن تبع هدايا تا چا تابیداری کو زم ما د هدايت فلا خوف عليهم هم يحزنون نباغه من يري انوبه غرم جنکی خوف راتون کې وخت خوزن حزن دې تیرشي زمانه فلا خوف علیهم راتون کې وخت کې جسار به بس کېږي بل لږ بس کېږي جنت په وطن دنش هغه سبانې رزيار په منبینشتا لكن نن خیر دی خو لاسار به بس کېږي نه دی و جنت کې په امن سره یو سیمقامین ورته وکنه بسلامین امنین نو دلته هم د قوي کنه په دې جنته تلاړو فلا خوف عليهم دم نو یې یربنی ایس یره په دمنېنی فلا یحزنون ان نو دو قوم جنکی کی دکان کی وقې مداکار ولا کړو سره دې را شي شرکت کی نعمتونه کی یل کی زوړ غم ور ته اچي دغه زوړ مړی دغه افلار مړی دغه خزه بړی هغه ور ته تازه شین ان نعمتونه دغه صفات شي نا فلا یحزنون ان نو دو قوم جنکی په تیر شه وخمرو تیر شه زمانه باندې یا جنې مفسرین فلا خاف حتى يوجد! فيما اعلان اشتادات تصرف وتصرف وتزمون كامل فاى تصرف وتزمونwarzاء عنC��enn damag Desire urge تفعوصون الكامل غير وتزمون خطان ولا خاف عليهم ولحم يحضنن فولد النجيد منذ كفره pacote الجانب kami عبرنا ما ز també ص Rowan فى قرآن és توحيد ق saludوا مونگ بدا ہوئیو چا اللہ رب العزدہ د عقیدہ امخ کوي عقیدتاً دے کفر دے عقیدتاً دے کافر دے عملن دے کذاب دے تک دکنا حقیقتاً دے من اصحاب النار دے والذین کفرو عقیدتاً وکذبو بی آیاتنا قولاً لساناً اولاہی که اصحاب النار حکماً حقیقتاً هم فیا خالدون دو اپائی کمیشی کفرو شورت دعوان منی کذبو دی آیات نه قرن منی ولای کا صاحب دا خوندان دیور دی ان فی خالد نور